pokiaľ nás počúvate živo, tak máme nedelu 21.12. Teda mrazenia decembra, alebo prosince roku pána 2025. A všetko dobre k nám prajeme. Na Slovensko všetkým Bogdanom a do Česka všetko dobre k svätku všem Natáliím. Ja prajem teda všetko dobre k 18. narodeninám na mojej staršej cerenke. No a keďže sa blížia Vianoce, tak uh, sa dejú zázraky. Jedným zázrakom je, že po dvoch rokoch tu máme opäť nášho kvalitného hosťa a požadovaného viacerými poslucháčmi, magistra Andreja Medvedia. Ahoj, Andre. Čau, Marian a všetkým poslucháčom, príjemnú nedelu. A druhým zázrakom, ktorý sa má deať dnes od 11. hodiny, je otvorenie tunela, vyšňové dubná skala. <laughs> Má to byť až do 15 s bohatým kultúrnym programom. Všetci sa tešíme. <coughs> Stavba dvoch tisíc ročí. No a samozrejme ja ako <coughs> vodič Mestskej dopravy žili, Prevyžili, si odfúknem už pondelok. Dúfam teda, že to už nebude od tak častých a intenzívnych kolón ako to bolo doteraz lebo väčšia časť tej tranzitnej dopravy sa presunie na ďalnicu a nepôjde cez Žilinu. Takže... to ten Marian tiež má skutočnosť o zdraví, že keď máš nervy tak ako v tej doprave ako keď si v zápach, tak to tiež nevplyva. Okrem toho tie exhaláty to je tiež ako rizikový faktor uh -huh, uh -huh, pre poškodenie zdravia. To je jedna vec, no a potom samozrejme uhlíková stopa. Čo, my tým asi netrpíme, tým, že by sme to rešili, ale <laughs> ale to nie je to väčšie, lebo samozrejme, keď je to auto v zápche, tak to má extrémnu spotrebu v prepočte na kilometr. Takže takže tak, no a samozrejme sa tým znižia meškania v MHD, čo je tiež super nám pre cestujúcich. Dobre, tak <laughs> dnes si dáme takú netradičnú tému lebo normálne teda rozoberávame s tebou všelijaké tie detaily biochemicko molekulárneho neviem aké v ľudskom tele, čo všetko ako funguje a tak a čo je niekedy by človek povedal, že až na vysokú školu, možno pozgradoval No, ale <laughs> teraz sa pozrieme teda na filosofiu liečenia, že prečo mnohí zlyhávajú, aj keď majú dostatok vedomostí. Ja som sa pre túto tému rozhodol z jedného dôvodu, že ja už dlhší čas pozorujem, že väčšina ľudí sa, ako keby že nevie ten svoj zdravotný stav do poriadku, nie preto, že by nemalo nejaké údaje o nejakých doplnkoch, alebo čo ja viem čo, alebo o strave, ale... V podstate oni nevedia uchopiť ten proces ako taký. Čiže toto je podľa mňa jeden zo základných problémov, ktorých ľudia majú, že ako keby... Ja to nemyslím si, že je len problém tej kvázi alternatívnej medicíny, ale to je problém aj klasickej medicíny. Ja keď vidím to správanie ľudí, tak oni nepočúvajú ani lekára, ani nikoho. Všem, ja neviem, či Všem, tam, tam je taký zaujímavý jav, že samotní lekári majú podpriemerne, štatisticky podpriemerne uh, dlhý život, čiže kratší než je priemer. To je pr prvý zaujímavý jav. A druhý zaujímavý jav, že častejšie než priemer podliehajú všelijakým navikovým látkam a tak. Ono to má podľa mňa, teraz si budem len domýšľať, ale ja uh -huh. si dovolím tvrdiť, že väčšina ľudí, ktorí ide na medicínu, má ochotu pomáhať. A to, o tom vôbec ako nepochybujem, že niekto tam ide, pretože by rozmýšľal inak ako v rámci tej pomoci tomu človeku. A... Čo kvôli platu? dosť celkom. Mm, neviem, či kvôli platu. Ja sa priznám, mm. že neviem, ja keď som išiel na vysokú školu, ja som sa nikdy nezamýšľal na tom, že aký je plat, ale ja som šiel na vysokú školu, kedy 1992. Mm, možno sa vtedy zmenilo to myslenie. Neviem, ako dneska myslia tí ľudia, ktorí končia strednú školu, ale ja som o tom presvedčený, že väčšina ľudí, ktorí ide do tejto profesie, chce pomáhať. A v podstate, oni majú ten cieľ pomôcť. A ja si myslím, že jeden veľký problém nastáva u nich to, keď študujú a vlastne pri tom štúdiu vlastne oni získavajú nejaký pocit, že toto je jediná správna cesta v tej medicíne. Že v podstate v tom starostlivosti o zdravie učia sa tam tú biochémiu a v rámci tej biochémie to vyzerá skvelé jednoducho ja si aj tak myslím, že v podstate tí študenti to vedia odverklíkovať ale reálne tomu nerozumejú za tým si stojím to nie je problém medicíny, to je problém celého školstva že vytvára študentov alebo ľudí, ktorí vedia niečo zopakovať, ale reálne to nevedia použiť v praxi respektíve tomu nerozumejú No to môžeš robiť na takých odboroch, kde to ako keby nie je podmienkou úspešného zloženia skúšky, že to mu a že keď, keď ne, nemáš ako uh, na skúške, že, že vypočítaj tento príklad, použi pritom neviem, aké vzťahy, rovnice, bla bla bla, ale stačí to iba proste vysypať, tak nám to môžeš, vieš? ale na tých technických záležitostiach, kde musíš pritom trošku pohnúť rozumom, tam sa to úplne nedá takto. Hej. Ale aj, aj takí ľudia samozrejme počas si to zabudnú. Hej. Však ja som sa učil tieto Derivácie, integrálite, takéto veci, no dneska, neviem, možno by mi trvalo niekoľko týždňov, kým by som sa do toho znova dostal, proste, že by som to vedel. Ne? Ale a, ako z fleku to nedám, vôbec nie je šance. A celá, celá vec je to, že častokrát tí, na tých vysokých školách je tá biochémia považovaná asi za tých z najťažších skúšok, ale ani tí ľudia v reále uh -huh. sa to nevedia dať do tej reality. Ale stávam skrátka, asi ten študent medicíny nadobudne pocit, že toto je jediná tá správna cesta. Samozrejme, že príde do praxe, tam to má potvrdené od kolegov, že všetko ostatné je blbosť a šarlatanizmus, za nič nefunguje. A potom človek príde do tej praxe, otvorí si ambulanciu, a zrazu zistí, že sa mu ľudia dookola vracajú a on tým ľuďom nevie pomôcť. A respektíve tá pomoc je veľmi, veľmi obmedzená. A ja si dovolím tvrdiť, že ja, ja dám teraz takú jednu vecu, vetu, možno so mňa veľa ľudí nebude súhlasiť, ale ja považujem všetkých ľudí, alebo drvú väčšinu ľudí považujem za dobrých. A dobrých ľudí chcú robiť dobré činy. Niekomu sa to darí viac, niekomu menej, ale neverím tomu, že tí ľudia majú zlé úmysly a ten mm. lekár v podstate, keď nevie dosiahnuť ten cieľ, čiže kvázi naplní to dobro tak sa podľa mňa dostáva do veľmi nešťastného psychického stavu, kde v podstate kde v podstate. jemu sa zosýpáva ten koncept, ktorý chcel on vlastne naplňať to je pomôcť ľuďom. Čiže ak v ambulancii má stále dokola tých istých ľudí mesiac, mesiac a tých ľudia sa stiažujú a chodia v zlom a v zlom, v horšom a horšom stave majú viac a viac lékov, tak minimálne tá psychika a ten stres toho, že v podstate ten človek nenapĺňa ten účel toho života, a to je pomoc, lebo všimni si, že jeden zo základných účelov života je pomoc ľuďom. Hej. Že pokiaľ ten človek toto nenapĺňa, tak môžeš mať výplatu, akú chceš, jednoducho nepomôže ti to. Potom, a teraz ja neviem, ty si spomenul, že podliehajú nejakým návykovým látkam, ak niekto podlieha návykovým látkám, tak jeden z faktorov je to, že ten človek nevie mať radozo života. A keď niekto nevie mať radozo života, tak snaží sa to niekde kompenzovať tými drogami, ktorí na nejaký čas to pomáhajú tým ľuďom dosiahnuť. Mo možná ako, také falošné, ale predsa kvázi dočasné východisko z frustrácie a v podstate ja si myslím, že toto hmm. je jeden zo zdrojov toho, tých problémov, čo dneska medicína zažíva. A to je aj vlastne zdrojem toho vyhorenia asi dovolíte, uh -huh. že človek uh -huh. vyhorí vtedy, keď nedosahuje tie ciele v živote. Uh -huh. A v podstate nenaplňa ten účel, prečo tam šiel. A toto je podľa mňa svojím spôsobom aj tých uh, lekárov ako takých, že v podstate ten lekár ako keby, že není ochotný schopný konfrontovať ako tá medicína reálne funguje a toto je si myslím, že jeden z tých najväčších problémov a ďalšia vec je to, že, a to myslím, že je problém celého spektra ľudí, ktorí sa venujú zdraviu to, to je jedno, že či sú to fyzioterapeuti či sú to maséri či sú to, ja neviem klasickí lekári čínska medicána, ervedická medicína alebo akékoľvek formy Tej starostlivosti o zdravie, ktoré má dosiahnuť zlepšenie zdravotného stavu, je to, že druhá väčšina ľudí jednoducho nerešpektuje to, čo im druhí ľudia hovoria. Jednoducho, toto je nejaký taký zvláštny fenomén, že človek, ktorý v podstate tomu nerozumie, a tu teraz nemyslím zlom, však nie, každý dokáže rozumieť všetkému, alebo musí rozumieť všetkému, alebo že by to musela byť jeho povinnosť, alebo nie. čo ja viem, čo tak jednoducho väčšina tých ľudí si sami povedia, že čo budú, alebo nebudú robiť a ja poznám x prípadov, kedy tí ľudia ani lieky neužívajú tak, ako majú, sami si rozhodnú čo budú, čo nebudú oni nebudú počúvať ani tých, ktorí sa im snažia pomôcť iným spôsobom zmeny výživy alebo nejaké, cez nejaké prírodné látky a potom potom v podstate vlastne, vlastne dochádza k tomu, že tí ľudia nemajú výsledky a chodia kade-tade, ako Petrík pekle, ako sa hovorí a stále sa len stiažujú, hovoria, akí sú súfali a jednoducho nevedia dosiahnuť ten svoj cieľ. No a toto nech zažíva ktokoľvek. Je to jedno, že či je to fyzioterapeut, či je to klasický lekár, či je to vlastne človek, ktorý sa v úzovkách venuje alternatívnej medicíny, aj keď slovo alternatívna znamená ako druhá prírodzenosť, čiže pre nás by to nemalo byť niečo kvázi mimo v našej prírodzenosti. Tak to potom vedie k tomu, že tí ľudia sú frustrovaní, nešťastní a jednoducho je to stres. Je to istá forma stresu. No a tá forma stresu, každý stres v podstate zhoršuje to zdravie toho človeka. No a keď to trvá deň, dva, tak to ešte človek vie zvládnuť, ale keď to trvá roky a desiatky rokov, tak potom nastáva ten problém v podobe skrátenia života. No a to je výsledok, ktorý potom máme. No. Samozrejme, že že lekár tým, že sa stále potrebuje utvrdzovať o svojej pravde, tak samozrejme väčšina lekárov odmieta akékoľvek iné spôsoby okrem tej klasickej medicíny, no a bohužiaľ oni fungujú tak, ako fungujú. ale aj v rámci tej klasickej medicíny <laughs> majú síce tzv. kontinuálne vzdelávanie, ale moja skúsenosť s tým, čo som zažil, že som počul pár e, známych, čo účinkujú, teda, v rámci organizovania takých tých kongresov, konferencií a tak že mnohí tam si idú možno na nejaké veľné alebo čo a reálne na to prednášku ani. Ale bak idú, tak si ten čukajú do tabletu, do mobilu, majú na salené v podstate. Moha úplne... otázka je toho vzdelávania. Ja si dovolím stále tvrdiť, že my sme nepochopili význam vzdelávania, že vlastne na čo sú vedomosti, že akákoľvek vedomosť, ktorú my nevieme použiť na zlepšenie svojho života a života blízkych, a to je jedno koho zoberme. To môže byť aj úplne cudzí človek tak táto vedomosť je nám na nič. A v skutočnosti každé vzdelávanie by malo mať nejaký účel a cieľ. A to je to, aby ten človek mal nejakú vedomosť, ktorú vie v živote použiť. Uh -huh. Ja som sa napríklad nikdy nepýtal detí, mojich detí, že aké známky doniesli, mne to bolo jedno. Ja som sa spýtal, ako toto použiješ v reálnom živote. No a to som dostal tie deti ako do takého stavu, že sa pozerali, že neviem. Čiže oni si v podstate uvedomili, že v podstate celý ten systém vzdelávania, a to ja si dovolím tvrdiť, že to je od základnej školy až po postgraduálne štúdium, čiže vlastne, vlastne smeruje k tomu, že cieľom je mať nejaké množstvo vedomostí, ale málo kto si uvedomuje, že tá vedomosť musí byť aj prakticky použiteľná. Ak nie, je, tak tá vedomosť je v podstate zbytočná. Čiže, ja si dovolím tvrdiť že častokrát to vzdelávanie je len pre samotné vzdelávanie, aby sa niekde naplnil nejaký systém, že to robíme, ale reálne, kebyže sa to kontroluje, ako sa to v praxi prejavuje, že si dáme faktú námahu, tak zistíme, že je to jeden obrovský problém. A ďalšia vec je to, že my dneska zabíjame v ľuďoch túžbu po vzdelaní, po vedomostiach, v podstate, uh -huh. lebo ak sa pozrieš, ako funguje naše školstvo, tak naše školstvo funguje tak, že my sme známkovaní na základe toho, že zopakujeme niečo, čo druhý povie. Aha. Čiže ak to zopakujem tak, ako mi to odprednášal učiteľ, alebo nejaký pedagóg, alebo neviem kto, tak mám dobré hodnotenie. A nikto sa ma nepýta, čo si ja o tom myslím, či to viem použiť, či náhodou nemám ja iný názor. A môžem mať aj opačný názor, ako však, ako to, to nie je tragédia. Ale v podstate my, uči, my známkujeme ľudí za dobrú pamäť. A to je podľa mňa... No, ale aj... ako ani, ani dobrá pamäť nie je odveci je Ja nehovorím, že je veci, ale v podstate to... v dnešnej dobe si vieš strašne veľa údajov dohľadať, však na to je a... geniálny ten systém, ktorý máme, že v podstate vieme si dať do Google alebo cez čo, čokoľvek. Ale my nevieme pracovať a spracovávať a triediť informácie. Druhá vec je, že sú veci, kde, kde to je v poriadku. Že tam nebudeš asi riešiť, alebo mať iný názor na to, že aké rýchlo svetla napríklad. Hej? Tu si proste iba zapamätáš a hotovo. Hej? Tam nie, áno, ale nie, môžem, môžem, môžem aj nesúhlasiť v nejakom bode. Môžem povedať, že je to blbosť. A, a nemusí mať ani na to nejaký dôvod. Ako však ako je veľa takých názorov, že ľudia to nevedia obhajiť a len súhlasia s niečím. Ale... A to je v poriadku. Ale celý problém je to, že v podstate všimni si Marian a mm. ja to sledujem, že ľudia sa začínajú študovať že je strašne veľa informácií a ako sa má v nich vyznať všimni si no však to, to vyznanie sa v informáciách o tom by mala byť logika že by to, mal by tom nejaký poriadok logika je vlastne no, keď to tak preložíme z tej starej grečtiny taký božský poriadok veci alebo vyšší poriadok by sme mohli povedať že a veci sú v nejakom poriadku, je v tom nejaká logika, akurát ju väčšinou neučíme tie deti, že aká je v tom logika iba... Neučíme, neučíme ľudí rozmýšľať a hlavne, čo je, že všimni si, nech sa pozrieš na akýkoľvek problém alebo na niečo v spoločnosti hmm. alebo vo vede, alebo na vždy existujú rôzne názory, názor pre aj proti. V podstate, ja sa stretávam na dennej báze na, s tým, k, že v podstate ľudia povedia, ale je toľko toho veľa, že ja to neviem, v podstate, ja sa v tom neviem vyznať. A to je, ak by som povedal, že ak, ak, nejaký taký problém, že ľudia ako keby chceli hľadať niečo, čo sa nazýva absolútna pravda. To, na tom by som nevidel nič zlé. Nie? Ale no. samozrejme s tým uvedomením si, že ako obmedzení ľudia to nikdy nedosiahneme, ale akože má to ako nejaký vznešený cel, ako prečo nie? To, nie sú, to s tebou súhlasím, ale všimni mm. si, že treba že hľadať absolútnu pravdu pri to, ako sa zbaviť nejakého problému. A teraz si predstav, že ty máš nejaký problém a to je príklad chudokrvnosť. Mm -hmm. a, je, príklad, a čo trpí veľa ľudí chudokrvnosťou? Mm -hmm. A ty ideš hľadať ako to riešiť a Zrazu sa dozvieš, že, ja neviem, dávať železo, druhý povedia dávať to, tretí povedia hento, štvrtý povedia niečo Aj, iné. To, to, to nie je absolútna pravda, ale univerzálne riešenie to, čo A, to budeš... No, ale to je pravda. skutočnosti je pravda niečo, čo ti prináša výsledok do života. No, ja rozumiem, ale s tým univerzálnym riešením je problém, že niečo, čo sa navonok nejak prejavuje, môže mať veľa rôznych príčin. No, Ty a... potrebuješ rečiť tú príčinu a preto neexistuje univerzálne riešenie no, na ten problém. A to, a to je to, čo vlastne ľudia nejakým hmm. spôsobom sa dostávajú do zmedku, je to, že oni ako keby nevedeli hľadať svoju pravdu. Čiže svoje riešenie, to, čo pomáha tá. im. Áno, mm -hmm. Lebo všimni si, že na nejakú pravdu, alebo na nejaké riešenie, alebo na niečo existuje vždycky vždy a my podľa toho, my zvykneme ako ľudia. Ja si dovolím to, že ľudia je, človek je stádovitý človek. Či ano, sa to... Ano, je, jednoducho, my sme také ako ovce. to nemyslím zlo. na výnimky. No. Ale jednoducho, vždycky sú tam ľudia, ktorí majú nejaký pocit bezpečia, keď súhlasia s väčšinou, uh -huh. cítia sa tam komfortne. To je tak 80% a viac. No. A v podstate, my častokrát hľadáme tie riešenia to, čo povie väčšina ľudí, čiže uh -huh. toto považujeme za pravdu alebo za nejaký univerzálny návod. Potom tam máme častokrát ten názor toho odborníka, čiže nejaký odborník niečo povie. A potom je tam to, čo je podľa mňa najdôležitejšie, to je vlastné pozorovanie. A toto si dneska dovolím tvrdiť, že ľuďom chýba, a to je byť schopný e, mať, dovoliť si mať vlastné pozorovanie. Lebo ja tu sledujem u ľudí, píšem nejaké články na Facebooku niečo a ja tam nedávno mi písala jedna pani na Facebooku, že po troch rokoch otehotnila, ako sa držala môj hrad. Hmm. Ona nemohla mať deti, asi ja nepamätám ten jej príbeh, ako však po troch rokoch, kto by si to pamätal. Tak, ale napísala mi, čo som vďačný, že mi to napísal, lebo svojím spôsobom je to aj pre mňa nejakým spôsobom, uh -huh. že super, že ľudia mi povedia, že dosahujú výsledky, však mňa to tiež drží nejakým spôsobom niekde nad hladinou. Uh -huh. A potom sa tam zišla taká diskusia, kde od pani chceli presne, čo ona robila. A si myslíš, že to bude fungovať aj u nich, hey, a to normálne bolo vidno, že... No. To normálne bolo vidno, že... Mm -hmm. že tí ľudia hľadali niečo, čo už funguje iným a ja hovorím, že to nemôže fungovať im a tak Dá, ďalej no, ak majú rovnaké dôvody toho problému, tak môže fungovať ale toto je podľa mňa jedna vec že ako keby že si ľudia nedovolia mm -hmm. sami sebe si nedovolia zažiť e, svoju vlastnú realitu realita je niečo, čo je pre toho človeka reálne, čo sa ho dotýka mm -hmm. čo je v jeho živote kvázi je to jeho pravda a táto pani našla svoju pravdu, lebo každá pravda by ťa mala doviezť k výsledku. Tak zistíme, že či niečo pravdivé, alebo nie, že ti to prináša do života výsledok. Áno, áno, áno. A táto pani si vlastne dovolila vyskúšať nejaký názor, môj názor, ona si ho kvázi zobrala za svoj a dovol, dovolila si, preto hovorím dovolila si, lebo dala tomu nejaký čas. Väčšina ľudí, väčšina ľudí po pár dňoch, keď nedosahuje nejaké výsledky, tak omdlieva od nešťastia, že mm. nič sa nedieje. A toto je podľa mňa jeden... A tam hneď sa zbehla tak, ako ja, ja tých ľudí chápem a do istej, miery, do istej miery je to pochopiteľné, že v podstate je to nejaký úspešný model a tí ľudia sa snažia nejaký úspešný model pochopiť alebo prebrať ho. Ale... To je celá tá vec, že ľudia si nevedomujú, že úloha každého človeka je nájsť svoju vlastnú pravdu. Nie príjmať pravdy druhých. A my ich príjmame, či sa nám to páči alebo nie, však. Ale nie každá pravda je zároveň mojou pravdou. Z hľadiska toho dosahovania toho výsledku. Uh -huh. A toto je to, čo by som si dovolil tvrdiť, že väčšina ľudí má veľmi, veľmi by som povedal také, ako potláčajú to, že oni môžu byť tvorcom svojej vlastnej pravdy. Že uh -huh. oni sú reálne tvorcom tej svojej vlastnej pravdy. Že ako keby my sme považovali niekoho, kto má nejakú vedomosť, niečo, alebo nie dosiahlo za viac, ako sme my. On môže mať nejakú vyššiu vedomosť, môže niečomu lepšie rozumieť, ale v konečnom dôsledku každý jeden človek a pri mm, tvorení zdravia to platí zvlášť, že cieľom je nie hľadať absolútnu pravdu, ale to to moje. A ja si dovolím tvrdiť, že väčšina ľudí je tu neslobodných. No, Že, že mhm. v podstate, lebo my si slobodu spájame s tým, že či môžem niečo povedať, alebo nemôžem niečo povedať, ale podľa mňa sloboda je to, či si ja niečo dovolím, alebo nedovolím. Hej. Tak Hej. je to aj to, s tým hovorením, ale nie iba. Ne? Nie, jasné, viete, je jasné že je to o tom. A v podstate ja tu vidím, že väčšina ľudí, zadefinuje svoj problém, dostane nejakú, nejaký, nejaké odporúčanie a tých ľudia si sami poprvé určia, čo z toho budú robiť. Čiže už to je podľa mňa také svojské, teraz predstav si, že prídeš z autobusom do servisu a v servisách ti povie toto, toto, toto, toto to treba to urobiť a ty povieš, tak vymeňte mi ja gumy ostatné sa vykašlite. <sík> <Ano> <sík> a môžeš to urobiť otázka, či aké to bude mať následky a po druhé, je to o tom, že ono, ak ti to niekto dáva tie údaje, tak ti, a to je jedno, že kto, tak ti to nehovorí pretože ti to hovorí so zlým úmyslom, ale pretože ten človek to tak v danej chvíli vidí a potom, keď to tí ľudia neurobia, tak v podstate oni si tvoria svoj vlastný koncept. A potom žiadajú druhých ľudí, aby hodnotili kvázi ich koncept, ale ten druhý človek už nemá šancu, lebo on nevie, čo všetko si urobil, čo si neurobil. A tým pádom je ťažké potom dávať dáta tým ľuďom, ktorí si aj tak rozhodnú po svojom. Čiže ja si dovolím tvrdiť, že toto je jeden z najväčších problémov a hovorím, to nie je problém tej alternatívnej medicíny, to je problém, to je problém aj klasickej medicíny, kde ten človek dostane lieky a, a ako môj svokor bol taký, on povedal, toto nejde miest, toto nejde miesto, toto nejde miesto. Uh -huh. A on neveril ničomu, len klasickej medicíne, ale aj tamto bola obmedzená viera. <laughs> ale tak to je v pohode, ja to rešpektujem. A ešte aj tam bola tá viera obmedzená, lebo on sa sám rozhodol, že čo urobí, čo neurobí. A ešte kedy to urobí. Čiže niečo si dal obde, niečo si dal raz za týždeň a tak ďalej. A v podstate, ako môže potom nie spolu zodpovednosť niekto za to, čo sa deje v jeho živote, keď ten človek v podstate nerešpektuje. Hej? A samozrejme, že nikto nevie určiť niečo na 100%. Hej? Tým môže dať človeku akúkoľvek najlepšie údaje. A nevždy to vypečie tak, ako to je, ale na to je tá korekcia. Čiže všimne si, v akomkoľvek procese, ktorý v spoločnosti máme, a to je výroba, podnikanie, či je to čokoľvek, existuje niečo, čo sa nazýva korekcia, náprava. Uh -huh. A náprava slúži na to, že ak sa niečo nevyvíja tak, ako by sa to malo, tak sa niečo len zmení. A toto napríklad tiež ľudia nechápu, že ako niekto nevie na 100% niekomu niečo poradiť. A v podstate tam vzniká kvázi potom také, by som povedal, v ľuďoch, že začnú všetko odmietať. Lebo keď niečo nie je na začiatku 100%, tak dneska to odmietnem toho, na budúce toho, ale v skutočnosti 100% neexistuje. Čiže do istej miery tá schopnosť človeka riešiť svoj zdravotný stav je do istej miery daná tam jeho schopnosťou uvažovať o niečom. To je byť schopný vytvárať nejaké úvahy, mať nejakú filozofiu, riadiť sa niečím. A toto si myslím, že dneska je jeden z najväčších problémov, ktorý tu dneska ľudia majú. Že sami sa rozhodnú, čo bude, čo urobia, čo neurobia, alebo do akej miery to urobia, alebo ako dlho to budú robiť, lebo my sme naučení... Ja si dovolím tvrdiť, že, že, že súčasná generácia je antibiotiková generácia. Ja som to nazval preto, že e, nie je preto, že ľudia jedia veľa antibiotík, ale preto, že v, an, od antibiotík väčšinou čaká, že v pondelok začneš užívať lieky, keď máš nejaký problém a v nedelu si vyliečený. Uh -huh. Hej, čiže 7 dní. To je vlastne očakávanie 7 dní. Čo pravdepodobne by sa stalo aj bez tých antibiotík? A to je jedno, či sa to stane alebo nie, Áno, ale dobra, v podstate no? ľudia majú toto očakávanie, kde tí ľudia vôbec nerozumejú tomu, ako to v tele funguje, ale myslia, keď tu pri antibiotikách takto funguje, tak to musí fungovať vždy. A tam častokrát ľudia začínajú, tá, ten problém tých ľudí, že keď niečo nefunguje do času, do nejakého času, poviem príklad 7 dní, alebo 8 dní, alebo 9 dní, tak v podstate nič nefunguje. <sík> ja ti poviem, jedna moja kamarátka, psychologička, čo robí teda akože PR poradkyňu. Bola na nejakých konferencii, kde riešili teda PR pre farmaceutické firmy. No a tam sa rozčeloval jeden typek, že no, že predstavte si a ja, táto pani Nelma, že odmetla antibiotika, vieš. A ona sa tak opýtala, že a prežila, nie? A on tak, vieš, taký že, vybúraný, že no, prežila. <sík> Že, že sa nad tým, že ľudia odmietajú tie ich zázraky a, a potom sa zistilo, že aj keď ich odmietajú, tak vlastne prežijú. Takže... <laughs> tak ja sa niekedy ľuďom nečudujem. Nedávno mi písala, jedna pani písala, že mala nejakú vírusovú, vírusový mm -hmm. problém, herpetickú anginu mala. Mm -hmm. A myslím, že lekár predpísal penicilín, mm -hmm. čo je v podstate bobosť. No, no. jasné, <laughs> na herpe zňaľa, a... vírus. A jednoducho tá herpetická angína je spôsobená vírusmi mhm. a jednoducho, jednoducho, vieš, ono, keď tí ľudia toto zažijú zo strany toho lekára, tak, e, vieš, ono, väčšinou sa poukazuje, že ľudia neveria medicíne, že hľadá sa kvázi ten vyník iba na tej jednej strane, potom povedia, že to je dielo šarlatánov, mm. že oni znehodnocujú tú medicínu. Ale ako, ako vieš, v prvom ak tá medicína chce byť úprimná, akákoľvek medicína, tak mala by sa pozrieť v prvom do svojich radov, že ak e, klasický lekár, ktorý by v tomto smere mal mať to vzdelanie, Uhum. A toto urobí, no tak a ten človek zistí, že je to v podstate podvod Áno. a stane sa mu to 2-3 krát a ešte vypočuje skúsenosti ďalších x ľudí, ktorí mu to povedia to isté. Tak ako namiesto toho, aby sa začalo utočiť na toho pacienta tak, alebo toho klasického laického človeka, tak prečo sa tá medicína nepozrie do svojich radov a nepovie, no tak ako tento lekár je problém, buď bude preškolený alebo bude zbavený, buď zoberme mu titul. Hmm. alebo nebude vykážiť, lebo v podstate kází tú profesiu. Čiže v podstate, vieš, tá medicína funguje na veľmi takom nešťastnom princípe solidarity a všimni si je jediná profesia asi, ktorá sa dokáže vždy na 100% uživiť. Všimni si, neexistuje asi profesia ktorá by... Majú taký naj, najväčší vydieracký potenciál vlastne. Že 100% uživiť a v podstate oni len stále hovoria o tom, akí sú ľudia zlí, akí sú šarlatáni a neviem. Š, šimni si stále sa pozerajú len mimo seba a hľadajú ten problém mimo seba, ale nech sa, sa pozrieť na, na, na to čestne, mm. tak v mal by som sa vždy pozrieť, prečo nám ľudia nedôverujú. Hej, prečo? Lebo v podstate od, od, dostali, mali nejaké očakávanie, ktoré sme im nesplnili, Uh -huh. A po ďalšej, keď sa robia takéto kiksi, myslím, že nie sú nič výnimočným, tak e, ani potom sa tí ľudia čudujú. V podstate toto je celý ten, ten problém toho všetkého, a ono potom ten človek, ktorý verí tomu lekárovi a zrazu zistí, že ten lekár mu nepomôže, uh -huh. alebo že mu dá nejakú nesprávnu informáciu, tak ako postupne sa u tých ľudí začne nahľodávať tá dôvera. Ako, či, sa to, či sa to niekomu páči alebo nie jasné, že v konečnom dôsledku ten človek nemá nejaký na výber pokiaľ chce ísť cez tú oficiálnu cestu ale tí ľudia sa pýtajú a teraz si zober, že poisťovňa to zaplatila zaplatila lekársky výkon uh -huh. zaplatila liek tomu človeku, svojím spôsobom ten liek poškodil do istej miery zdravie toho človeka a koľko peňazí išlo na takéto v údzovkách blbe riešenie Hej? A mi no si ja nikto ti... za to není zodpovedný nikto. Ja, ja ti poviem taký iný príklad, čo som zažil som bol s dcerou, niečo je bolo ale také, že nič extrémne no, ja nemohol ísť do školy s tým O, a spomenul som lekárke, že manželka bola nedávno teda, že tam vyšli nejaké chlamidy a tak. A lekárka už šla predpisovať antibiotika. A akože no prv, pr, prv, pr, tak najskôr nejaké CRPčko, nie? <laughs> no a potom, no tak dobre, tak CRPčko. No a CRPčka vyšlo nízke, vieš, tak, Takže žiadne antibiotika. Ale ona už by hneď, ako nasadila antibiotika zbytečne, vieš. Ale ja si myslím, to to... že do istej miery za to môžeme si sami, lebo v podstate my máme očakávanie od akejkoľvek medicíny, že je to medicína zázrakov. A ja si to fakt uvedomujem, že to, čo napríklad píšu mne, že ľudia napíšu, že ja nie viem, som chorý, cho tak, mám také a také zdravotné problémy, tí ľudia to majú xkrát mesiace až roky, častokrát tie mm -hmm. roky a oni potom prídu kvázi k tej alternatívnej medicíne a tam čakajú do mesiaca zázrak. A do istej miery... Na, na jednej strane, áno, ale zase, zase keď to tak zober, že, že boli časy, keď neviem, na šárlach každý, každé tretie deťa umíralo. Hej? Že, tak to je to je, ten, to je... to je nejaký streptokok, tuším, alebo čo to robí v nejaká baktéria. Hej? A teraz už na šadlách ti nikto neumre. Hej? Tak to je svojím spôsobom zázra. Áno, ne, je, no. ale celá, celá tá vec je to, že v <kým> podstate ľudia začali mať taký pocit, lebo žijeme zvláštnu dobu, by som povedal, že rýchlu dobu, uh -huh. kde očakávame rýchlo hneď nejaké výsledky, ale tie v podstate... Ja si dovolím tvrdiť, že dneska, keby sa zo na ne zrušila klasická medicína, taká aká je, že ako civilizácia by skolabovala. Nie pretože, by tu možno neboli iné riešenia, možno, že sú, možno, že nie, neviem, ale ja si dovolím tvrdiť, že ľudia nie sú ochotní na sebe pracovať. Drvá väčšina ľudí nie. No. A, a jednoducho táto medicína, aká je dnes a teraz, je výsledkom očakávaní ľudí, kde v podstate bez ich námahy, s minimum vynaloženého nejakého úsilia, to je úsilie vo vzťahu k financiám alebo mm. k čomukoľvek vlastne od tých ľudí v podstate chcú riešenie, lebo oni si myslia, že sú zákazníci. Ani akože ľudia, ľudia nechce na svej pracovať, ale to je dané tou kultúrou v podstate, alebo pak kultúrou by sme mohli povedať tú konzumnou, že ja si zaplatím a urobte to za mňa. Hej, v ja som mal nedávno, tiež mi jedna zákaznička písala, že mhm. by sa nejaké doplnky výživy pre dcéru, mhm. že niečo na imunitu a ja som sa jej začal pý pýtať, že mal som trošku času, že čo ako dieťa a ja začal som sa nejaké pýtať a ona mi tak sucho napísala, že na čo toľko otázok, však ona chce kúpiť, nech jej poradím. Čo A... A... A... je tu vlastne. A v podstate, ja som si uvedomil pri tom, ako že v podstate... Mm, tu, ako keby, že... vlastne nechce, nechce vyriešiť príčinu, ona chce Ja som potreboval vedieť, či, viedieť, či aspoň vitamín D berie, ano, čiže, ano. aké má problémy, alebo čokoľvek, že v podstate nič o tom človeku nevieš. Že ju otravuješ, otázka mi zabiežiť, čas. A, a to je to zvláštne, že ano. toto vždycky končí, alebo nie, že vždy, to by som klamal, že v podstate akékoľvek A že tí ľudia kvázi tlačia, tých, ktorí sa snažia niekomu pomôcť, aby to robili tak, ako to robia častokrát. A potom sa to tým ľuďom nepáči v tom koniženom. Teda, a, toto je, a toto je celá tá, tá, tá vec, že ono, aby sme sa fakt pozreli na to liečenie, treba sa najprv pozrieť, že koho sa to týka. To je samotných tých chorých ľudí. A v podstate ten chorý človek by si mal uvedomiť jednu vec, že či sa to ľuďom páči, alebo nie, uh -huh. tak akýkoľvek problém v živote majú ľudia, to vytvorili sami svojim niečím. Buď vedome, alebo nevedome. Ak niekto fajčí a vie, uh -huh. si je vedomý, že spôsobuje to rakovinu, tak jednoducho, keď ten človek vytvorí rakovinu, není obeťov rakoviny, ale on je tvorca tej rakoviny. Uh -huh. A toto je pre ľudí veľmi ťažké, čo je veľmi ťažké, je zobrať zodpovednosť za svoj život. No. By zodpovedný je to vlastne byť schopný sa pozrieť na to, čo som urobil. Ale no, to, čo, čo som chcel povedať, že to dané tou kultúrou, ktorá práve k tomu vedie, vieš, k tej, tej pasivite, že... Uh, že ja sa iba nejak veziem a ja chcem mať všetko čo najľahšie bez, bez námahy ideálne tak. že keby tá kultúra bola nastavená inak, že tie vzory sú také, že tak pracujeme na sebe, staráme sa o seba a berieme teda tú zodpovednosť do vlastných rúk, Však máš ako rôznych tých influencerov a neviem, takýchto borcov na internete, niektorí sú aj tohto razu teda, hej, treba dodať, že fajn, že sú aj takí, ale ako tá väčšina je tá, tá konzumná vlastne a celé to prostredie ako keby to predurčuje k tomu, že aby to takto bolo, ale to je v podstate taká istá cesta do zahuby nakoniec, lebo jak aj jedna taká ruska, no, jak to nazvať, teória riadenia hovorí, že do, do tej miery, do, do akej si vedomý, tak pracuješ pre šťastie seba a Marín. svojich blízkych a odkiaľ nie si vedomý, odkiaľ to necháš akože pasívne na seba po sobi, tak pracuješ pre šťastie druhých. Ale, ale zaber si, že jedna vec je to, že mm. ako náhle, čo je to vedom, vedomie, je spojené s tým, že aké máme vedomosti. Je, je, je, to dané, Aj... je, to, je to dané vedomostiami a tam sa znova vrátim k tomu, že vedomosti sa získajú štúdium a ľudia dneska odmietajú študovať. Lebo, lebo aj, si myslíme... Aj, aj to štúdium, ale aj to uvedomovanie si toho svojho stavu a, ale, ale, a, to, a na to, ne, že... aby som si niečo uvedomil, musím mať o tom nejaké vedomosti. Ja som nedávno mm. riešil nejaké veci a ja som si povedomil strašne veľa vecí ja som ani nemal vedomie o tom. Nemal som vedomosť, že je to také. Až to mm -hmm. som si uvedomil o nejakom procese. Ale jedna vec, čo sa týka zdravia, je mať vedomosti. Lebo bez tých vedomostí neexistuje zodpovednosť. Lebo človek, ktorý nemá vedomosti, nikdy nemôže byť zodpovedný v konečnom dôsledku. Predstav si, že človek nemá no, no, vedomosť, no. Ne, ako ne, sa riadi auto, no. tak ako môže byť zodpovedný v tej premávke, Lebo musí poznať nejaké pravidlá, nejaké zákonitosti a tak ďalej. A v podstate vedomosti sú základom zodpovednosti. Samozrejme, musí tam byť aj tá ochota, pripustiť, že ja, ja som za to zodpovedný. Lebo ochota je ten najdôležitejší vitamín. Ja som to si ro, roky dozadu napísal, že najdôležitejší vitamín v živote je vitamín O, to je ochota. Aha, aha. Byť ochotný zobrať za niečo zodpovednosť, byť ochotný sa spolupodielať na niečom, byť ochotný pripustiť, že niečo ja tvorím. Mhm. A ľudia majú, ako keby, že jeden najväčší problém je to, že, že nie sú ochotní zobrať zodpovednosť za svoj život. Čiže napríklad ľudia mi píšu, že ja príklad, mám celiakiu a neviem prečo, však doteraz som to nemala. Áno, áno, áno. Jednoducho to je tak, ako keby že napísala žena, no som tehotná a neviem prečo, doteraz som nebola. <rý> hej? Že, že podstate, vieš, áno. pri tom tehotenstve to nikdy nikoho nenapadne, lebo v podstate ten človek <rý> si je vedomý toho, čo tomu predchádza. A... Tam asi nikto sa nebude čudovať, lebo vie, vie rozumie tomu, má vedomosti, že čo je podmienka na to, aby sa splodilo dieťa. Mm. Hej? Má vedomosti. Ale všimni si pri zdraví, ak ten človek napríklad nevie, čo vedie k celiaky, alebo čo vedie k tomu, čo vedie k hentomu, tak on tam nemôže, on tam nevie, nie je schopný uvažovať v intenciách zodpovednosti a tvorenia toho. Lebo všimni si, že život je proces neustáleho tvorenia. Uh -huh. Na to, aby som tu ja bol, tak ty si musel vytvoriť komunikáciu so mnou. Uh -huh. musel ísť, ja som musel tú komunikáciu prijať. Musel som ju prijať, lebo ja som to mohol neodpísať. <laughs> základom Jiste. je nielen komunikáciu, aby niekto vyslal, ale druhý, aby ju prijal. Uh -huh. A dal ti na to niečo a potom sme našli, našli súhlas, čiže našli sme niečo, čo, čo, s čím obidvaja súhlasíme. Mm -hmm. a, a všimni si, my sme to vytvorili Tá tolerácia je preto, že my dva ja sme, sme to vytvorili Není dielom náhody Ale ľudia, všetko čo sa týka ich zdravia Vnímajú ako dielo náhody Čiže kvázi ako nejakú náhodilosť. Ano, čiže to je takéto ne nevedomie o tom, že ako vznikajú choroby vlastne. A ja keď ľuďom píšem uh -huh. články, a to teraz trošku znam k tomu, ja som zistil, že v podstate uh -huh. ja napíšem nejaký článok o takom probléme ako sú zadné sople, čiže zatiekajúce hlieny. Uh -huh. Ja napíšem článok, ja neviem, dám to, ešte zaplatím reklamu, aby to ľudia videli niekde a tak ďalej a na druhý deň mi príde otázka od žien, ako sa riešia zadné sople a tak ďalej, a tak ďalej. Uh -huh. Že v podstate tí ľudia, ako keby že tým, že odmietajú sa vzdelávať, tak oni sa v podstate stávajú kvázi obeťami života, lebo on nemá tie vedomosti. Ale to je do istej miery aj problém to, že tí ľudia sa stávajú neslobodní, lebo v podstate, keď ty nemáš nejakú vedomosť, tak vlastne si schopný čomukoľvek uveriť čomukoľvek, hej, poviem príklad, ja nemám vedomosť o neviem čom, čo ty máš vedomosť a ty mi tam čokoľvek pojíš, tak ako ja tam budem, môžem kývať hlavou, nie, ale v podstate je to iracionálne. A toto je to, že vlastne tie vedomosti človeku dávajú veľmi silný rámec toho, ako on bude slobodný. Toto je inak paradoxne aj medzi vzdelanými ľuďmi rozšírené, že je vzdelaný v nejakom odbore a on sa odmetá ako vzdelaný v nejakom inom odbore, aby si povedal, že toto, na toto je iný odborník, do toho ja nebudem kafrať. Čiže ten taký fach idiotizmus, jak Niemci hovoria. Ale ono do istej miery je to, je, to, je to tak, lebo do istej miery ty nevieš, ty vieš, môžeš mať nejaké vedomosti len v nejakom, nejakom množstve. Ale samozrejme, ako náhle ja sa zbavujem nejakej zodpovednosti, tak ten mm. môj život začne trpeť. A ja si dovolím tvrdiť tým, že ľudia sa odmietajú vzdelávať v tom, ako funguje telo, čo tomu telu pomáha, čo škodí. Tak ja si dovolím tvrdiť, toto vlastne vytvára predpoklad na to, aby tí ľudia boli chorí, lebo samozrejme ten človek, keď povie, že som náhodou, tak preto, lebo nemal vedomie toho, že niečo, čo robil, poškodilo jeho zdravie. No, ano. A častokrát je to aj pre ľudí pohodlné z toho titulu, lebo ako náhle m, niečo nemám vedomie, niečoho, tak m, m, môžem povedať, že som to nevedel. Hej, a keď to nevieš, tak ako kvázi to je ospravedlnenie. Ale to podľa mňa, podľa mňa je to veľmi nešťastné. To lebo... je jedna vec. A druhá vec je, že, že keď to nevieš, tak ideš proste na voľnobeh. Že nemusíš nič meniť na sebe, lebo keď si to vedel, Buď, buď teda akože vedomé ideš ochoriať, alebo keď teda nechceš ochoriať, tak musíš niečo zmeniť a tá zmena vyžaduje nejaký čas, energiu, náklady a také. Ja som nedávno písal, aj, nedávno, tento rok som písal jeden článok od Celia, našiel som takú zaujímavú štúdiu, kde sa zistilo, asi už ne, nepamätám presné dáta, ale je to na mojom blogu, aj na Facebooku som to písal, a dám nejaké číslo, ale to je, berte to len, aby som demonstroval, aby to bola ukážka, že treba ja neviem, 3% ľudí má predispozíciu na celiakiu, genetickú uh -huh. a ochorie z nich ja neviem, iba časť. Čiže v uh -huh. podstate teraz zvoní telefon, alebo čo? Tak, tak, ideme uh -huh. sa pozrieť teda, kto nám volá. Zdravím, <kým> moderátor. Orho. Zdravím. A zdravím, pán Medveď. Dobrý deň. Povedzte, že, že už nie v hodinke volám, ale musíte byť v pohybe, takže budem počúvať iba cez mobilné dáta. A chcem využiť túto príležitosť. Očítam najprv pána Medvedeľa zo pár vecí. Ak môžem, tak tým pong. Nech sa páči. Vidím, že máte super akcie teraz, ale iba 10 dní. E, Vychádza to tak, že do konca roka, ale tam siatky budú a tieto veci... Je to takto myslené, že iba do 31. od 12. Dobre, to chápam, má a... že máte akcie pre, pre, pre študentov. Toto, ja, to toto asi, hej, toto bude asi iba do konca roka, to by som klamal. Ja, ja už nie všetky veci vo firme robil, lebo už máme 14 alebo 15 ľudí vo firme. A ja sa priznám, Aha. že ja som niektoré veci musel vypustiť v robote kvôli tomu, že že mne bere to písanie tých článkov a tak ďalej, kopec e, energie a popri tom ešte vymýšľam nové receptúry, čiže m, jasne, ja, jasne. už není v mojich silách. Ja chcel som ho pýtať, no. alebo aj, hneď aj tým dať taký, ak sa hovorí feedback, mm -hmm. na sa hovoria, či kde tam, či v Žiline, že tú väzbu, lebo u, u, určite možno, že to robili vaše kolegyne, len ma tak napadlo, že od dnešného nejaké som to napočítal, vychádza z 31.12 plus ešte sviatky, že či to náhodou nebude aj po novom roku, povedať. Neviem ja vám povedať, ja by som ja by vás klamal. Králi donesli nejaký ten Neviem, neviem. Vôbec, tak, no? vôbec netuším, ako toto, toto, fakt neviem. Mňa v poslednej dobe veľa ľudí sa toto pýtal a hovorím, že je, málo kto vie, že roky dozadu som fakt pracoval sedemnej v týždni a robil som 10-12 hodín denne a to je, to bol svojím veľa. spôsobom škodlivý čin proti svojmu vlastnému zdraviu. Jasne, jasne. Čiže veľa vecí som v to... firme už popúšťal medzi mojich kolegov. Vy si vyberáte produkty aj do alebo si to sami aj miešate, som to pochopil mm, Všetky receptúry ustavne. si vlastne vymýšľam, vymýšľam ja. N nie, vy výrobu, výrobu ja nemám, my si to dávame vyrábať do firiem, ktoré sú na to určené, ale vlastne všetky receptúry si vlastne vymýšľam ja, v úzokách vymýšľam ja, študujem, čo ako funguje a potom to nejako dávam dokopy a potom to samozrejme korigujeme, lebo aby sme na základe toho, čo zistíme čiže máme napríklad produkty, ktoré fungujú u ľudí veľmi dobre a hneď niektorí ľudia produkty niektoré nepochopia, niektorí to užívajú nesprávne, čiže snažíme sa robiť nejaké korektúry, aby sme ukázali ľuďom, ako to užívať správne a hlavne častokrát ľudia majú niekedy také by som povedal nereálne očakávanie od niektorých produktov, máme napríklad produkt, ktorý znižuje chudo jedla. A on naozaj reálne znižuje, ale ľudia si to spojili s tým, že ho budem jesť a môžem robiť čokoľvek a schutnem. No a to je to nereálne. Môžem sa opýtať? Tam pán Filo je veľmi šikovný, mladý a úspešný. pozriete na internete, aby ste ho zobrazili, ukázali firma JAMISON, aj sa to píše jamo i Áno, poznám. Neviem, či poznáte. Poznám, poznám. A, a, a chcem to iba dať do poronania, že si na to poviete oni vyrabajú nejakú gingo biloba až 4000 miligramov porovnaní s tým, e, ktoré akože vaše produkty, tam aj koen, ženku, 10 a tak ďalej Viete, ono, ono, e, neviem ono ten gingo biloba do, na firmu hej. a toho výrobcu v prvom rade na tak pre ľudí, e, pro, ochotila, tak. v prvom rade ja sa nerád vyjadrujem k iným firmám, lebo nepoznám no, ja, ich ne. filozofiu a ak by som aj čokoľvek videl aj, že niečo sa nedie správne z môjho z pohľadu toho, že ja podnikám v tej oblasti je podľa mňa neetické, aby som hodnotila, čo robí konkurencia. Každý no, sa ne... Taká to je diplomatická v pohode. A, a už len posledná otázka. A, ale ja by som no, na tú, na tú na ten, pre tých dôchodcov je na... Tak môže to byť konezink V10, alebo ten prípravok Jasná mysel je veľmi dobrá na mozok. Okay, okay, okay. Ďakujem za typ. Nechcem naťa pan pán moderátor, ešte sa som opýtať, neviem, že ste zaregistrovali, preto asi pár týždňami, miav, ja, tak e, som napísal SMS-ku, e, čo sa týka vašich príspevkov, ja, Ináč e, asi dneska už je posledná relácia v tomto roku, takže ďakujem pánu moderátorovi za všetky relácie, ktoré on robí všetkého typu. Ja A nechcem sa, sa poďakujem aj vašim hosťom, ktorí k vám chodia. A na margotov sa som opýtať, tie rôzne príspevky, ktoré sa posielajú vám, či už priamo na váš účet, alebo tie 2%, či ste to registrovali, čo som poselal SNS-ku, že e, títo zlodeji minister financií vymysleli, že, že musia sa z toho platiť nejaké odvody. Pometáte sa na tú SNS-ku. Či to, či to má vplyv aj na vás? A na hey, to, hej, to, ale to, neviem, toho, či toto -ne prešlo. Narazí, alebo tých primátor, tých 2%, 2 toto, toto bolo, myslím, až od nejakej neviem, akej sumy, že, že odvody ešte z toho, že to nás sa to asi netýka, myslím. No keby ste náhodou potom, akože boli konfrontovaní s tým, hmm. tak dajte vedieť e, cez rádio a je kde Myslím, znamenie, že a tak, že to, a to iba taký vývoj. Tý... na nejaký účet, povedzme do Litvy, alebo ja neviem. Že to iba tú, asi taký tý kloven, obrovský vývoj. Obrovský... ako si ľudia vám poslali zopár drobných, alebo tak, mali na prevádzku web stránky a, a tieto cestovné náklady. Ale tak, tým, čo sa týka tých... Čo sa týka tých 2%, tak tamto aj tak. Buď by to išlo teda do spoločnej kasy, do štátneho rozpočtu, alebo tomu združeniu, aj keby z toho si ešte odpočítali nejaký odvod, tak stále je to lepšie, než nechať to v tom štátnom rozpočte, predpokladám. Ale mne, mne sa zdá, že tieto nejaké zrážky z tých 2%, že to sa týka iba tých, veľkých, ako je via jurí za takýchto, čo čo Áno, ja, ja to som pochopil tak, že, že to sa týka všetkých, ale sa hovorím, budete konfrontovaní pri daňových priznaniach alebo na budúci rok v marci, keď vám mm -hmm. to budú prichádzať, on som na to chcel poukázať. Takže ďakujem veľmi pekne Dobre, ďakujem. za tú prácu, Ináč ako že veľa ľudí s prepšenie, slovenské slovo je nasratý asi spísovné slovo. Sú a aj dôchodcovia, ktorí za posledných 50 rokov investovali do tiso fotovoltických panelov, kde elektrárne povolia maximálne 10 kW. A ten minister financí lodej. teraz urobili tak, že ktokoľvek má fotovoltické panely, tak musí zaplatiť paušálnu dáň nejakých 80 eur. To je mimo je, našu znamená. tému. Takže aj keď si vyrobia iba niečo pre seba, možno že, ni, možno, že niečo dodajú do siete, tak bez ohľadu na to ich uh, skresujú aj dôchodcov, do, alebo dobra, to, Dobre, ale to, tak tak to, toto to. Dobre, Takže ďakujem veľmi pekne, všetko dobré, držte sa, prajem vám veľa nových ďalších hostí. Ďakujem. No a dúfam, že ak teraz do Vianoc, pánu Filo, vám prídu nejaké vianocné darček na tie vaše niečo Dobre. Morho, majte za pekne. Do No. A vrátim sa k tej celiaky, mm. tak mm -hmm. čítal som takú zaujímavú vedeckú štúdiu, kde v podstate nejaký počet ľudí má predpokladé na celiakiu, ten príklad tie mm -hmm. 3%, a iba z toho no, 1% nakoniec dostalo neviem koľko celiakiu. A v podstate to, že tí ľudia mali tú genetickú predispozíciu, tak ukázalo, že do veľkej miery rozhoduje črevný mikrobium, životný štýl a tak ďalej. A toto ukazuje vlastne na tú zodpovednosť tých ľudí. Ale ľudia, ako keby, že veľmi radi príjmali len tú hru, že za všetko môžu gény. No, a... tak že akože, do istej áno, lenže je tam nielen genetika, ale áno, ep áno. epigenetika, že, že to, že ktorý gen sa prejaví, zapne, neprejaví, hej, zapne, vypne a tam už majú s tým dočenia aj tí samotní ľudia. To a to bez, bez tých vedomostí bez tých v podstate tí ľudia tí ľudia dneska nevedia ovplyvňovať to zdravie. Vedome nevedia ovplyvňovať. Samozrejme, do istej miery má každý nejakú vedomosť, že vie, že keď bude žrať a ja nie molovo, tak asi už, to už asi vie skoro každý. A to je celá tá vec, že v podstate ľudia tým, že to školstvo do istej miery zabilo tú túžbu ľudí vzdelávať sa, napríklad ja sa rád vzdelávam, pre mňa je to veľmi mm -hmm. zaujímavé, lebo stále sa viem posúvať ďalej a ďalej, viem robiť kvalitnejšie úvahy, viacej rozmýšľať v zmysle nejakej súvislosti a tak ďalej. Mm -hmm. Ale toto vidím ako problém. A ja, a ja si do, dneska dovolím tvrdiť, že jeden z najväčších problémov je... A to nemyslím, že je dneska problém detí. A to je schopnosť ľudí poprvé sústrediť sa a rozumieť písanému textu. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Že dneska my sme už tak upadli ako civilizácia... Instagramový syndrom. Že v podstate ľudia už nie sú ochotní e, vzdelávať sa v zmysle čítania nejakých textov a byť schopní im porozumieť. Mm -hmm. A ja si to uvedomím čím ďalej tým viacej a dovolím si tvrdiť, po covide, ako keby že sa toto ešte prehlbilo. Mm -hmm. Myslím, že covid bol nejaký zlomový moment, kedy sa veľa ľudí dostalo na nechcem prvzržiť, že na zlú cestu, ale ako keby, že sa nie, po covide sa niečo stalo, a čo normálne vidím, pozorujem, že z roka na rok sa to zhoršuje a to je schopnosť vnímať a rozumieť komunikácii druhých ľudí. Uh -huh. Ja som častokrát písal ľuďom rôzne odporúčania, kde som im napísal, čo si ja som stále mal pocit, že je to zrozumiteľné, že je to uh -huh. jednoduché. A častokrát tí ľudia mi písali, že jasné, všetko robím a tak ďalej. Uh -huh. A oni tí ľudia nemali výsledky častokrát uh -huh. alebo niekedy a ja, sa, a ja som roz, začal rozmýšľať, že čo sa deje. Uh -huh. A ja som potom začal sa pýtať, no tak mi, vy ste porozumeli tomu, čo som vám písal? Uh -huh. Jasné, všetko som pochopil a všetko robím. A ja som im stále veril. Uh -huh. Ale ja som tam nemal tú kontrolu. Čiže tá kontrola je to, že či že som sa spýtal, tak mi napíšte, čo robíte. alebo keď človek uh -huh. položí túto otázku, tak... Uh, ten človek zrazu musí dostať spätnú väzbu v podobe nejakej informácie. A tam som potom zažil dva také momenty, že, alebo nie, že dva, alebo tak boli viacere také, že ten človek naozaj to všetko robil a museli sme hľadať niekde, kde, rob, kde sme nejaké korekcie. poďalšie človek vôbec už neodpísal. <rý> Čiže tam už bolo no. vyslovene to vedomie toho, že to nerobí. Niektorí ľudia ma dokonca klamali, hmm. A ináč som ja to, to nikdy nepochopil, že prečo to tak bolo, lebo... Však to ide o ich záujem. Je jasné, než. že v podstate to jedna baba mi tvrdila, že všetko ano. robí, všetko a potom... Ja som že tak ja ti neviem pomôcť, keď ty všetko robíš. Ja, ty, ja, ty, ja mám takéto informácie, iné nemám. Hmm. A ty tam nemáš výsledok, nerobíme čokoľvek tak ako v dobrom, povieš tomu človeku, však skús pohľadať inde, lebo v podstate nedržať človeka, s ktorým nemáš výsledok, to je šialenstvo, to nemá zdravý rozum. A potom mi napísala po mesiaci alebo po koľkom, vieš čo, chcem sa ti ospravedlniť, ja som ťa klamala, ja som toto, toto, toto nerobila. A hovorím, ako ďakujem ti, že si mi to povedala, aspoň, hovorím, vieš, povedal som nejaké meno, vieš, to nerobíš kvôli mne, ako však ty máš nejaký ten problém. Ale ďalšia vec je to, že ja som si vlastne všimol, že v podstate mnohí ľudia boli aj hlboko presvedčení, že robia to, čo som im povedal, a oni to nerobili. Uh -huh. A ja som si tam uvedomil jedno vec, že tí ľudia nerozumejú písanému textu. Uh -huh. Ľudia nevedia študovať. A toto ja si myslím, nie je problém detí, ale toto je problém celej slovenskej spoločnosti. A ty samozrejme, keď niečomu nerozumieš, tak ťa to nebaví. Neviem, či sa ti, Maria, niekedy stalo, že si niečo čítala a zaspal si pri tom. No, to som, to som mal taký... Na, na vysokej škole, ku učebnicu mikroekonomie, to ma nesmierne nebavilo. A to do 15 minút som bol tuhý, keď som to začal, začal, začal. A, a jedna vec, prečo tí ľudia zaspia, prečo kvázi strácajú vedomie, lebo zaspanie strata vedomie, no, hej? No, no, no. je to, že nerozumejú jednemu slovu, ktoré je v tom mm. texte. A ty, keď to slovo prejdeš a nerozumieš mu... Uh -huh tak v podstate ty prestávaš rozumieť všetkému, čo lebo tam ti kvázi na tom neporozumení zostane nejaká pozornosť. A mm -hmm. ja som sa dlhý čas snažil tým ľuďom vysvetliť aj ako správne študovať. Čiže nepre, neprejdite nepochopené slovo a napísal som, že aké to nepochopené slovo môže mm -hmm. mať príznaky. A ja som si uvedomil, že v podstate tí ľudia to úplne ignorujú. Mm -hmm. Ale všimni si, že my žijeme v spoločnosti, kde častokrát ako keby som povedal, kvítli rúže podvodníkom. No. Ale ako zober si, že prečo tie podvody sú možné, lebo v podstate na druhej strane ten podvodník natrafí na človeka, ktorý je nevzdelaný. Áno, áno. A ako sa môže niekto vzdelávať, pokiaľ nerozumie písanému textu a nevie, ako sa učiť? No to ťažko, no. A toto ja si myslím, že je jeden základný problém, lebo tí ľudia častokrát aj niečo čítajú, hmm. Nie, niečo, niečo počúvajú, ale oni v skutočnosti tomu nerozumejú. Minule mi napísala jedna pani, že, že čítala, alebo počula niekde, to si už nepamätám, že, že či môže užívať kolagen, lebo počula, počula, to, to nebolo mi už jasné, že či to bolo písané alebo čítané, uh -huh. že kolagen spúšťa rakovinu. Uh -huh. A ja som normálne nad tým rozmýšľal, hovorím pre Boha živého, kto čo zase rozprával, kde čo mohol ten človek, uh -huh. Potom som náš našiel, skade to má. Hmm. Bol to od jedného lekára, ktorý je vegán. Asi vieš, o kom sa bavíme. Ale snad a snadne. Snadne Igor. To si povedal ty, ale skrátka rozprával o kolagéne a spomenul tam aj slovo rakoviny, ja si už nepamätám a... v tom slova zmysle. Ale v podstate tí ľudia, ktorí nerozumejú tomu, čo sa hovorí, tak vlastne oni si takto vytvárajú stres. V podstate ano. ten človek niečomu nerozumie a v podstate ľudia, ktorí nerozumejú čomukoľvek, čiže v podstate nerozumejú životu, žijú uh -huh. v neustálom strese. Uh -huh. uh -huh. Lebo ten človek sa zrazu toho bojí, toho sa bojí, toho, hen toho. A v podstate tí ľudia žijú v neustálom strachu a strese. Ako sa človek, ktorý je v neustálom strachu a strese, môže vyliečiť? No, nie. No, no nemôže sa. Kronický si. stres je chronická Ale v podstate ten, tá, tá neschopnosť uh -huh. učiť sa rozumieť uh -huh. textu, rozumieť komunikácii, vytvára neustály strech, stres a strach z tých ľudí. Uh -huh, uh -huh. Všimni si, ako náhle ty nerozumieš komunikácii, bojiš sa aj komunikovať s druhými ľuďmi. A všimni si, toto sa deje, ľudia sa uzatvárajú do seba, ľudia nekomunikujú, ľudia vytvárajú, ľudia, ľudia majú narušené vzťahy. Nie preto, že tých ľudia sú zlí, ale preto, že nevedia, čo je komunikácia, nerozumejú, čo sú vzťahy, ako sa tvoria vzťahy, ako sú oni zodpovední za svoje vzťahy, preto sa rozpadajú manželstva, partnerské Toto, tato, vzťahy. To je obrovský problém. Ja by, ja by som skutočne navrhol mať akože na základnej už taký no predmet, že vzťahová výchola. A v skutočnosti hmm skutočnosti ide o to, že toto vytvára u ľudí chronický stres. A keď sa pozrieš stres, daj si do stres a zdravie alebo akúkoľvek chorobu, keď si dáš do Google alebo kde, mm. tak pri každej chorobe, pri každom zdravotnom probléme ti vlastne vyskočí jedna základ, vec, že rizikový faktor, ktorý ti spúšťa alebo zhoršuje daný problém je stres. Mm -hmm. Stres. Len ľudia si zúžili ten stres na na pocit nervozity, kedy v podstate oni nevedia, ale stres je v skutočnosti čokoľvek, čo, čomu ja nerozumiem. Všimni si, ideš niekde do Palestíny, Nie, do Palestíny, Nie, aby sme sa nedotkli nejakej politickej témy, ale e, ideš napríklad do Nigérie, no. hej, alebo ja neviem, do Lesota, alebo ja neviem, do Čadu, a ty tam nerozumieš tým ľuďom, no, si v strese, hej lebo v podstate nevieš odoslať komunikáciu prijať komunikáciu, máš pocit, že ti nikto nerozumie, ty nerozumieš im a tak ďalej mm. a podstate to neporozumenie vlastne vytvára stres ale to neporozumenie začína neschopnosťou rozumieť slovám. Mm -hmm. a ja som mal jednu novinárku ktorá, to bolo roky dozadu myslím, že bola niekde okolo Trnavy a mala, mala nejaké zdravotné problémy Hnačky má veľa často. A ja som jej povedal, že keď má hnačky, tak uh, je tam veľa faktorov a jeden z tých faktorov je to, že nemôže mať predsa hnačky a dobrú stravu, hej, tu sa nejako vylúčuje. Dob dobrá uh -huh. strava by mala viesť s dobrým výsledkom. A uh -huh. jednoducho, ja som nechcel povedať, čo presne robí zle, ale minimálne musím začať úvahou, že ak nemám dobrý výsledok, ne nerobím dobré činy, uh -huh. hej? Nemôžem povedať, že som najlepší obchodník a pritom nikomu nič nepredať. Mm. keby že predám každému čokoľvek, tak som dobrý obchodník. Hej? Mm -hmm. a, a ja som jej povedal, že tiež som mi dal, že, že ako sa vlastne študuje a tak ďalej. Ona mi povedala, že ja som novinárka, ja to predsa viem. A to je to zvláštne, <laughs> že v skutočnosti ľudia si neuvedomujú, že častokrát ich problémy, kde začínajú reálne, lebo na, ako náhle nájdeš aj nejaký akýkoľvek text, akúkoľvek informáciu a ty ju nepochopíš alebo nepochopíš ju dobre alebo ani ju vôbec neprečítaš tak v podstate zostávaš kvázi v zmetku a ten zmetok vytvára stres a stres je vlastne jeden z tých najväčších nepriateľov a toto nevyriešiš adaptogénmi že si dáš nejaké adaptogény, poviem príklad Ašvagandu, alebo Rodiolu alebo ja neviem čo. A ja, treba si upratať v duši, no. A jednoducho, uh -huh. toto v podstate, ako keby že ľudia ignorovali, a tu už nehovorím o tom, že prídu do práce, kde nemajú dobré vzťahy, prídu domov, kde im to škrípe prídu, ja neviem kde, kde to majú tiež narušené, čiže v podstate už nemajú kde ísť, kde by sa cítili bezpečne, lebo tam, kde nemáš porozumenie, tam sa necítiš bezpečne. Uh -huh. A to už nehovorím o tom, že robia prácu len kvôli peniazom, nie kvôli tomu, či, či ich to bavia, alebo nie, to máš ďalší stres. Potom si pustíš Televízor, kde ťa to jednoducho zabije a otvoríš si noviny, kde ťa to zabije druhýkrát, Facebook ťa zabije tretíkrát, lebo drva väčšina ľudí tam zdieľa negatívne veci. Hmm. Všimni si, ľudia nezdielajú, čo je pozitívne. Ešte ja neviem, ty na Facebooku nechodím. A, alebo Instagram, <laughs> alebo ale ve, ti hej, <laughs> a, že v podstate, a my sa čudujeme. A potom ľudia nadávajú. To je také. Ale, ale všimni si, že namiesto toho, aby sme my začali vytvárať tú pozitivitu nejakú, lebo hmm. ja neviem, tu je pekný pes a teším sa z neho, pes sa teší zo života. že <laughs> Väčšina ľudí má tendenciu zdieľať to negatívne, to pozitívne, ako keby vôbec ani nevnímalo, že niekto hmm. niekde niekomu pomôže, že, niekto, že sú aj dobrí ľudia. A potom sa tu vytvára vyslovene stresové prostredie, kde, kde tí ľudia sami vystresovaní začnú zdieľať veci, ktoré nie, že stresujú ich, ale ešte aj ostatných. A my sa čudujeme, že potom sme zdravotne v vkýbli, že potom sme negatívni, potom, že sme podráždení, potom, že jeden na druhého útočíme. A toto jednoducho, ako tí ľudia chcú byť zdraví, keď oni žijú v takomto prostredí a nie len, že žijú, ale oni ho aj vytvárajú hmm. toto prostredie. A že my nechceme zobrať zodpovednosť za to, že my sme tvorcami tejto spoločnosti, tejto atmosféry a tým pádom aj nášho zdravia. A toto je, to, toto je to, čo by som chcel niekde tým ľuďom dať vedieť, že ak sa ideme baviť o liečení, všimni si, keď dostaneš chrípku, angínu, alebo nejakú vírózu, alebo nejakú bakteriálnu infekciu, tak čo sa odporúča v základných odporúčaniach? Pokoj na ovožku. Pokoj a kľud. No. Ale niekto má chronické ochorenia, tam postuje politiku každý od Boha deň, hmm. ja neviem, čo všetko tam zverejní, ve ten človek, si vytvára sám sebe, podporuje tie problémy. A niektorých ľudí poznám, a keď vidím, čo vzdielajú, ako však on má na to právo. Jasne. Ale on vytvára stresové prostredie pre seba, pre iných, potom sa mu to cez správanie nejakého druhého človeka vráti a potom je z toho v háji a čuduje sa, že tej choroby sa nie nie zbaviť. Mhm. Čiže, vieš, a toto je to, čo tí ľudia si neuvedomujú, že my sme vlastne tvorcami tohto sveta. Či sa nám to páči alebo nie. A každý jeden z nás je zodpovedný za to, čo sa deje na Slovensku, v Európe, vo svete, vo vesmíre. Jednoducho, jednoducho, každý z nás svojou mierou a namiesto toho, aby tí ľudia začali rozmýšľať, čo stojí za tým, že niečomu nechápu, napríklad deti, keď v škole nerozumejú slovám, tak začnú vyrušovať, ich to nebaví. A učiteľka namiesto toho, aby rozumela tomu, že prečo deti vyrušujú, že ich to nebaví, lebo tomu nerozumejú. Kto sa bude sústredovať na niečo, čo je, čomu rozumie. Ja ako náhle niečomu rozumiem, ja poprvé cítim prílev energie. Vždycky ja poviem, wow, to je super. Ja niekedy, ja to nazvem... Neviem, či to môžem takto byť vulgárny, že ja mám biochemické orgazmy. Že v podstate nejakú biochemiu naštudujem a ja príjem do roboty nadšený, každému tu tam hovorím, čo sa mi podarilo naštudovať, som v nadšení. A nie, že príjem vo frustrácii, Ježiš, pochopil som, pochopil som, prečo sa železo u ľudí uzamkne v bunkách a vy môžete príjmať železo, ale z tých buniek sa nedostane tam, kde sa má dostať. A príjem tam frustrovaný, nešťastný, kolegyňu zbijem, kole kolegovi vynadám a vyhodím ho z roboty. Nie, šírim okolo seba niečo, čo je pozitívne, nejakú energiu, lebo som niečomu rozumel. A ľudia si neovedomujú, aké je dôležité rozumieť a vedieť, ako sa učiť. Učiť v zmysle chápať uh -huh. komunikácii. Rozumieť komunikácii. Zobrať zodpovednosť za komunikáciu, ktorú ja vysielam. Všimni si, veľa ľudí vysiela komunikáciu, kde používa slova, ktorým druhý ľudia ne nerozumejú. A oni si myslia, že sú ešte múdri. No, to, to, to je taktika, vieš? Ako, že ako zbudiť u druhých ten dojem, že on to je študovaný človek, ten poču, používa také výrazy, ktorými ja nerozumiem. Ale, ja keď, ale všimni si, Marian, čo je cieľom komunikácie. Neviem, či si niekedy nad tým rožemyslel, že čo je cieľ komunikácie. Ako koho? Cieľom komunikácie. Ja ti poviem, ako ja mám pochopenú komunikáciu. Ano. Cieľom komunikácie je vytvoriť tú komunikáciu za účelom, aby mi druhý človek porozumel, čo mu chcem ja, povedať. A ja to tak mám, ale Čiže, to sme my dvaja. Hej? Čiže to, základom, alebo pre mňa je účel a cieľ komunikácie vytvoriť porozumenie. Veď, ale taký politik môže mať za účel, že získať PR body a potom tým, ako na tých jednoduchších ľudí, účinkuje tým, že používa práve Nadmieru tých cudzých slov, ktorým mnohí nerozumejú a potom majú taký dve mod, taký študovaný a človek. Ja keď idem dávať tú komunikáciu, ja sa snažím hmm. si to prečítať po sebe, snažím ja netvíme, že za mi to darí na 100% a to myslím, neviem, či sa vôbec niekomu darí ale vždycky sa snažím dať nejaké nepochopené slova, preč niektoré slova, ktoré môžu byť nepochopené, sa snažím vysvetliť a tak ďalej. Uh -huh. A snažím sa, aby som vytvoril to porozumenie. Lebo to porozumenie priťahuje k niekomu alebo k niečomu. Všimni si, že nikto sa nikdy nerozviedol, pretože má veľký nos, veľký zadok, a ja neviem, tú hlavu, alebo odstávajúce uši. Vždycky bol v rozvodovom konaní nerozumieme si. Uh -huh. Čiže v skutočnosti tá komunikácia je vždycky o tom, aby sme boli zodpovední. A zodpovedný je ten, kto ju vysiela, čiže ako ju píše, ako ju komunikuje, ale zodpovedný aj ten, ktorý ju príjme, že v podstate ak niečomu nerozumiem, tak mal by som si byť schopný niečo objasniť, nejaké slova, alebo no, po položiť ne... otázku, Hej? že ak to bolo myslené. No? Alebo hmm. sám si objasniť nejaké slova. Napríklad hmm. ľudia si neobjasňujú slova pomocou slovníka, oni si myslia častokrát, že tým slovám rozumejú, ale keď sa ich spýtaš, povedz mi to, vysvetli mi, čo to znamená, ah, aký no. je význam toho slova, tak tí ľudia to nevedia. A toto vlastne vytvára... To, že my, my si iba myslíme, že sme v niečom vzdelaní, že niečomu rozumieme, ale v skutočnosti nerozumieme a tým pádom to vytvára stres a napätie a... Ja, ja som zažil aj také, že niekto používal nejaké slovo, ja som má po, pocit, že toto to, to asi zle si to vysvetluje, tak som ocitoval zo slovníka, že čo to môže znamenať všetko a ani, ani jedno nebolo z toho to, čo on pod tým myslel, tak je ja že to asi nie je úplne košer, že keď ty pod tým myslíš niečo, čo nikto iný asi nemyslí, lebo je to iba, iba tvoj výmysel No, a odpovedť bola taká, že no, to čo, to ja tak to, tomu rozumiem a ty ma rešpektujú. <laughs> to len zdanie toho, toho rozumenia. A to asi takto nebude fungovať. <laughs> to je to, čo napríklad som videl u tej pani, že ona v podstate vôbec nepochopila, že ten, ten lekár povedal. Mm. Samozrejme, on to trošku pribil tak, aby z toho kolagénu urobil toho najväčšieho nepriateľa. Mm. A už keď je nepriateľ, tak samozrejme, dajme tam ešte rakovinu, lebo však, uh -huh. to je dostatočný zdroj na to, aby sa ľudia báli a samozrejme, vystrašení ľudia teraz pobehujú po internete a nevedia, čo sa deje, kde je sever. No. Ale v skutočnosti, keby tí ľudia si dali tú námahu a študovali, vzdelávali sa v tej oblasti a ja si myslím, že v zdraví by to malo byť povinnosť, lebo to zdravie sa týka každého z nás. Ako to, že nerozumiem kachliam, tak ako je to okay. Ne, neboli by odkázaní na iguru A toto si myslím, že jedna z najväčších prekážok v tom, aby ľudia mali tú schopnosť a ochotu sa vyzdraviť, je vlastne e, nedostatok vedomosti a neroz, ne, nechá, nerozumenie sa zdraviu ako takému, lebo v podstate bez bez toho, aby som niečomu rozumel, v podstate neviem byť zodpovedný za to. Ale jednoducho bez vedomosti nemôžeme mať zodpovednosť, či sa nám to páči alebo nie. A vždycky si dovolím tvrdiť, ak niekto chce, aby niekto tomu porozumel a vytvorilo sa to porozumenie čo základom bytia, ako existencie života, mhm. tak mali by sme tú komunikáciu smerovať tak, že aby tí ľudia nepoužíva tam slova, ktorým tí ľudia nie sú schopní porozumieť. Hmm. A ľudia by mali byť schopní sa naučiť, ako, sa, ako rozumieť textu. Uh -huh. Toto si dovolím tvrdiť, že je jedna z veľmi, veľmi e, vážnych vecí, ktoré sú, a to si myslím, že sa týka aj lekárov, ktorí rozprávajú tak, že im nerozumie už nik, nik im nerozumie. A potom sa čuduje, že ich ľudia odmietajú tak ako ja by som v živote tiež nešiel tam, kde niekomu nerozumiem. Tak to je asi základné posolstvo Vianočné, Andreja medveda. Už sme za polovicu v relácie, takže Vážne. by sme si dali 8 minútovú prestávku. A za, hudbu si dneska pripravil za, pre Zaspomíname za, za si na Sovjetský zväz a v prvej pesničke a v druhej, ja som bol na dovolenke vo Fínsku tento rok, tak si dáme niečo Fínske. Fínske? Fínske, áno. Sme to ešte nemali Fínske. Teda, mali sme v relácii finska. ale myslím, že u teba nie. <sínske> tak <sínske> To bola iba tá jedna pesnička. Taká... Fínske poznám nejaké rokové skupiny, ale <sínske> teraz neviem, že... To je taká, ako moder... modernizovaná no, ľudovka, dá sa povedať, fínska. Fínske ľudovky, ale Takže... ja dúfam, že vo Fínštine. No jasná, vo finštine. Finština sa mi páči, inač. Je to zaujímavý jazyk, áno. Hej. Tak ideme na to. No zahyň, studom večným zahyň podľa duša, čo o slobodu dobrý ľud môjmi pokúša. Lež večná meno toho nech ovenčí sláva, kto seba v obeď svetu za svoj národ dáva,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 Сказы. Помню фото в альбомах, там строили бам, но все решали в обкомах, там были поэты, там снимали кино, там из космоса Юра махал нам в окно. Академики славили науку на берегу, и любой пацан знал, кто так мой лев толстой. 15 республик, мощный кулак, от Карпада курил, красный рель, наш флаг. Реял он над спортсменами, что страну представляли, была и форма, и честь, Тот союз уважали. В хоккей, Канаду мы рвали, лед трещал под коньками весь мир. Мир знал этих ребят не сломать, они камень. И пусть говорят, что умер Союз. Да, были минусы, но был там и плюс. Люди хоть бедны, но весело жили. И мир на Земле они защитили. Была уверенность завтрашнем де, была учеба или вода на столе. Эпоха, что в прошлом тобой я горжусь великий и могучий советский союз. Дворы, где гоняли футбол до заката Пионерский галстук, зорница, ребята Стакан газировки, всего три копейки Пломбир, вафле, тусим на скамейке Соседи как родственники, двери на стеж. Верили в чудо и знали, что завтра обязательно будет эта страна, не исчезла с карты, пойми, Она в ДНК, она где-то внутри. И пусть говорят, что умер да, были минусы, был там и плюс. Люди хоть дед на навесела жили, Мир на Земле они защитили семь лет была учеба и лимонад на столе эпоха что в прошлом тобой я жгу великий могучий советский союз Той страны уж нет на карте, но память о Союзе не умрет. Там научили крепко строить на стандарте. Гагарин поехал в космический полет. Это наша история, фундамент всего. Спроси у любого, кто родом оттуда. Ты помнишь Союз и себя самого. Он помнит, он ждет, он верит в чудо. И пусть говорят, что умер союз. Да, были минусы, но был там и плюс. Люди хоть бедно, но весело жили. И мир на земле они защитили. Была уверенность в завтрашнем дне. Была учеба или манад на столе. Эпоха что в прошлом тобое горжусь, великий могучий советский союз. И пусть говорят, что умерзают. Да были минусы, но вот нам и плюс. Люди ходят в день, но, но и мир на земле, а не защитили. Была уверенность в завтрашнем дне. Была учеба и лимонад на столе. И то, за что в прошлом такое горжусь. Великий и могучий Советский Союз. to reláciu počúvate vďaka vašim dobrovoľným príspevkom ďakujeme za vašu podporu počúvate slobodný vysielač Napíš na výjšna studio za slobodný vysielač od KSK slobodný vysielač váš rodinný spoločník pokračujeme v relácii sám sebe lekárom číslo 371 na tému filozofia liečenia, prečo mnohí zlyhávajú aj keď majú dostatok vedomostí z Banskej Bystrice od mixu Marian Filo zo štúdia slobodného vysielača a Naproti mne sedí náš dnešný host, magisteri Andrej Medveď. No. no ďalšia vec, čo si myslím, že pre... ľudia zlyhávajú, že si nedovolia sami sebe mať na to nejaký čas, na ten proces liečenia. Uh -huh. čas, e, ja som raz chcel mať jednu, jeden doplnok výživy s nejakou surovinou a robila sa na to štúdia. S ľuďmi normálne, s ľuďmi sa robila štúdia uh -huh. a výsledok sa dostavil po 11 mesiacoch. A no, o aký problém šlo? Neviem, čo to bolo presne, ale po 11 mesiacoch. A mhm. akože ako čísla boli zaujímavé a tak ďalej. Ja som si jednu uvedomil, jednu vec, že kurňova, na Slovensku ľudia nie sú ochotní čakať 11 mesiacov. Že to nepredáš proste takto. V podstate tak ty to predáš, ale ten človek ti to bude komunikovať, že, že mu Aj, to nefunguje. Že... Jasné. A... A keď sa pozrieš na tie prírodné látky, tak väčšina tých prírodných látok funguje po niekoľkých mesiacoch a drva mm -hmm. väčšina ľudí urobí to, že oni skúšajú. A celý problém skúšania je to, že skúšaš niečo, možno mesiac, možno že dva. Mm -hmm. Ale častokrát to nebude fungovať po jeden až dvoch mesiacoch. To, to, je, to je zlomok ľudí, ktorým to takto bude fungovať. Mm -hmm. Čiže nie len to, že nerobia, čo im povie všetko, ale na druhej strane, oni si nedopraju ani ten čas. Mm -hmm. A v podstate. E, roky berú lieky a tam sú úplne spokojní, že to aj 5 rokov, aj 10 rokov a že ešte sa tam aj pribalujú problémy s tým spojené s užívaním liekov. Ale ako náhle ide do tej prírodnej liežby, tak oni si to tí ľudia spájajú so zázrakmi. Doslova do písmena so zázrakmi. Čiže, ak to nie, ak to nie, čiže pri liekoch je to už normálne, že to nefunguje, je to normálne, že si tam chronický pacient, do istej miery ja si myslím, že je to dané aj tým, že za tie lieky tí ľudia neplatia. Čiže v podstate ako keby, že tam necítili nejaké... Oh, aj, jak, jak čo? Jak čo? jak Tam aké sú doplatky a takéto. Hey? Nie, nie je to úplne, že by neplatili vôbec. Ale mnohé, nikto, mnohé lieky nieč. nedoplácajú. Čiže, no, dobre. čiže v podstate ako keby si tí ľudia mysleli, že za toto si zaplatím toto musí fungovať hneď. Hmm. Čo je v podstate jeden obrovský omyl. Jeden obrovský, obrovský omyl. Čiže... Tu, ak ľudia nezačnú meniť to myslenie, tak im nebude fungovať nič. Ak, ak, žiadna medicína. Žiadna medicína. Čiže to jedno, či to bude čínska, eurovedická, či to bude mitochondriálna a tak ďalej. Hm. Čiže toto je podľa mňa alfa omega je pozrieť sa na to, že v podstate slovo pacient, ak by sme sa pozreli na význam slova, od čo je odvodené, to je z latinského pacient, zbytrpezlivý. Hm. A, a tí ľudia nepochopili už len to, že prečo to slovo vzniklo. Lebo... Trpezlivý je ako, že trpieť zlo. Nie, nie, trpezlivý mať, mať, dovoliť si mať nejaký čas na to, aby som sa z toho dostal. No, tak ale to znamená, že trpiš nejaký Aj. čas, hej, to zlo, a, ale že to ako unesieš. A... Čiže túto vidím jednu, jeden obrovský problém a teraz keď som sa vrátím k tomu, k tej pani, čo písala mi, my myslím, že to bolo myslím, v piatok, ak mám pamätnik, lebo možno, že vo štvrtok nie som si istý. Ja sám som bol prekvapený, že ona 3 roky to trpezlivo robilo. Ako v dobrom som bol prekvapený, že fúha. Ináč, ona mala nie, tiež nejaké zvieracie meno. <rý> <rý> tak neviem, či to bolo tým. Ale uh, pre, mňa, pre mňa je to vždycky fascinujúce. A častokrát e, vidím, že napríklad ľudia si kúpia doplnky výživy, aj tam zedených pár tobolík a potom predávam tieto doplnky e, nepomohli mi. A, a 600 boliek, z, alebo 8, alebo týždeň to jedol. Ano. Čiže je to, je to zvláštne, že v podstate... A to je jedno, že či sa to týka mňa, či sa to týka kohokoľvek iného, alebo ja mám fyzioterapeutku, kde pravidelne chodím a tá tiež mi popisuje presne tento istý problém. Čiže to sa nejedná len problém od alebo tej výživy, ale že to je problém aj toho, že tí pacienti očakávajú zlepšenia za veľmi krátky čas. A to neviem, či ich predá, keď tam napíše rovno, že nepomohli mi... To ne... <laughs> Či to niekto kúpi vieš, ke... od, od toho, komu to, to ma nenapadlo, ale v podstate ako ten človek yeah. do istej miery je vždycky pre mňa fascinujúce zistiť Ja som raz čítal nejaký taký článok, kde Sledovali vyčerpávanie živín pri hormonálnej antikoncepcii ženy, čo užívajú. Skrátka, vznikajú tam deficity živín, lebo tá hormonálna antikoncepcia spôsobuje vyčerpávanie živín, vitamín B9, zinok, uh -huh. B12 a tak ďalej. A potom, akon tie ženy náhle skončili užívanie hormonálnej antikoncepcie a nasadili im do ponky výživy, tak sledovali, že koľko mesiacov in trvalo návrat, aby sa to znormalizovalo. Bolo tam 6 mesiacov. Mm, to je Čiže zober si, že niekto užíva hormonálnu antikoncepciu, ale toto neplatí len pre hormonálnu antikoncepciu, ale platí, platí to pre akékoľvek lieky a tie ťa vyčerpávajú z nejakých živín. Lebo každý mm. liek ťa vyčerpáva z nejakej živiny, a ty tomu človeku povieš toto a toto poďte užívať, častokrát sa tam odporúča niečo, lebo ty keď užívaš nejaký liek, tak robí ti to nejakú tú šarapatu v podobe vyčerpávania živín, čiže ty mu tam dáš nejaké doplnky na to, aby si kompenzoval to, čo sa zvýšil prísun, aby to nebolo také dramatické respektíve aby sa to das, aspoň na tú nulu dostalo a tí ľudia si v podstate ako ne, ne, nevedia a nechcú uvedomiť ťažko povedať, čo je za tým že v podstate to sú otázky mesiacov. Čiže v podstate byť schopný akceptovať, že je to proces. Čiže toto je podľa mňa ďalší taký veľmi dôležitý faktor, ktorý určuje o tom, čiže ja môžem mať vedomosti, aké chcem, ale napríklad keď tomuto nerozumiem, tak jednoducho mi to nebude fungovať. Ďalšia vec je množstvo tých živín. Ja som si uvedomil jednu dramatickú vec, že ľudia si spájajú doplnky výživy s liekmi. Ako naozaj... Spájajú, myslíš, ne? že ich užívajú spoločne? Či... Nie, nie, že doplnok výživy rovná sa liek. Aha, tak. Hm. A, a liek rovná sa vedľajšie účinky, doplnok výživy rovná sa vedľajšie účinky a e, tým pádom nechcem užívať veľa doplnkov výživ, aby som nemal veľa vedľajších účinkov. No. A, chápem, čiže oni, a chápem. si myslia, že keď má naraz ja neviem, tri vitamíny a štyri stopové proky takže to bude problém a, už... ale presne tak Aha. A, a do istej miery do istej miery tí ľudia, tí ľudia nechápu, že to sú prírodné látky a ja viem, že aj prírodné látky te môžu blížiť. čak alkohol je tiež prírodná látka Môžete ti oblížiť, kokajný tiež prírodná látka môžete ti oblížiť ale v podstate je pomerne prísne regulované, čo je možné dať do tých doplnkových živí. V Európe extrémne, že častokrát aj to, čo je vo svete povolené v Európe, regulované alebo nedovolené. A tí ľudia automaticky očakávajú, že im to zaťaží pečenie alebo preťaží obličky a tak ďalej, a tak ďalej. Neviem, či sme my túto tému rozoberali a teraz by som sa možno trošku teraz o tom rozprávom vrátil uh -huh. k tomu, že v podstate prečo tie lieky zaťažujú pečeň, lebo sú v podstate to v podstate lieky je, je chemikália, ktorú telo vníma ako škodlivú látku a snaží sa ju vlastne vylúčiť. A pri vylúčovaní pri vylúčovaní toho lieku, ako umelo vytvorenej chemické látky, uh -huh. Vznikajú v procese tej biotransformácie, odborne povedané, laické detoxikácie. Vznikajú častokrát nebezpečné metabolity, ktoré sú oveľa pre telo toxickejšie ako samotná tá chemikália. Čiže poviem príkaz, je nejaký liek s názvom A mm -hmm. a telo ho začne rozpozná ho a začne ho niekde detoxikovať, lebo každý liek sa odbúra časť v pečení. Ona sa do tela dostane len časť toho, toho lieku. Ano. A pomedzi to vzniknú, vznikne toxická látka, ktorá je B a táto B toxická látka je oveľa jedovatejšia ako Ačko a môže spôsobiť vážne problémy. Mhm. A z toho vlastne vzniká to, že mnohé lieky neprejdu štúdiami, lebo ono to v Petriho miske vyzerá super, všetko to funguje, ale potom to príde do toho tela, v tele sa to zistí, že, že je to veľmi zlé, preto sa ro robia rôzne úrovne, lebo tie chemikálie sa skúmajú, lebo nikto nevie, čo to v tom tele urobí. Uh -huh. A v podstate ľudia majú pocit, že akákoľvek prírodná látka je pre nich uh, škodlivá ku A z toho majú, nepoškodím si obličky, Nepoškodím si pečeň, nezaťaží to môj tráviaci trakt. Čiže to je, to je tiež, dá sa povedať, to nepochopenie zo strany ľudí. Toto je inak tak, ako fintafňa, a ty by si to asi tiež mal vedieť, ako dotknutý človek. Že, že Európska únia jak tam schválila ten nejaký zoznam povolených tvrdení o vitamínoch a tak, ktoré je veľmi obmedzený teda, že ne, nemôžeš napísať, že tento vitamín pomáha pri tomatom, pokiaľ to nie je na tom zozname EU a tak. To a, sú a, tvrdenia cez EFSA. No, mám no. no, práva. A, no. a že keby si to teda akože chcel, tak musíme na to štúdiu, neviem čo, ale že, že to je ako úplný podvod, zariadený teda farmaceutickými firmami, v tom zmysle, že tie prírodné látky, že tie sa testujú už ako stáročia, ešte sísť zročia, takže ich ako poznáme dosť dobre. Zatiaľ, čo uh, tie štúdie sú potrebné pre tie nové látky v prírode, ako ne... Prítomné, ktoré sú patentovateľné, čo sú teda tie akože, farmaceutické veky. A u týchto nevieme, tak tam treba tie štúdie, ale u tých starých známych, tak je ako nezmysel požadovať štúdie na niečo, čo už staročia ovládame v zásade. Hej. No ono to má. Ono, to, ono naozaj niektoré prírodné látky môžu poškodiť organizmus, ale to je pár vecí, Ja nehovorím, že nie, nie sú. Ale celá vec je to, že čo ja vnímam u ľudí, že u ľudia sa tak začali veľmi bať a začali byť tak úzkostliví, že v podstate boja sa, či si nepoškodia prírodnými látkami. A oni sa v podstate potom boja liekov, kde častokrát je to opodstatnené, a oni sa potom boja aj tých prírodných. Čiže v podstate cez ten strach, strach je vlastne ďalší faktor, ktorý bráni ľuďom v liečení. No ale vieš, že tam tá štatistika je taká, neviem ako u nás, ale v USA, čo som čítal, že ročne zomrie na vedľajšie, učinky, vedľajšie účinky správne predpísaných, reko, teda podľa príbalového letáku správne predpísaných vyše 100 tisíc ľudí. Potom plus ešte teda nespravne. na nesprávne predpísaných, alebo off-label, teda mimo tie odporúčania z taká a potom plus ešte chyby lekárov a tak ďalej, že to ide až možno k pol miliónu alebo viacej. Ale na užívanie výživových doplnkov, nejakých vitamínov, stopových prvkov to spočítaš na prstoch ročne, koľko zomrie na tom, že niekedy aj nula. Ne? A, ale, ale, ale ľudia sa boja tých vitamia, áno, áno, Áno. A s tými lékmi na predpis, ak si nejaký veľký problém nemajú. Ja hej. mám teraz jeden taký doplnok výživy, ako to <hým> máme ako novinku tohto roku a on veľmi dobre pôsobí, že skracuje ochorenie. Čiže pôsobí proti vírusom a infekciám tak účinne, že buď ti to neprepukne, a keď ti to prepukne, je to veľmi krátke. <hým> a jednoducho robilo sa na to rôzne štúdie, normálne s ľuďmi, a, ale robilo sa s dospelými. A jednoducho ja tam napríklad neviem ako dávkovanie u detí, neviem, ako naozaj reálne neviem. Nikdy som sa nedopatral nejakých hodnoverných informácií. A, robili sa štúdie len s dospelými a tak ďalej. A keďže je to bylina, ktorá rastie v Ázii, tak tam nemám informácie. Uh -huh. A častokrát to kúpia ľudia pre seba, ale častokrát to dajú aj deťom a potom zistia, uh -huh. že nenašli dávkovanie pre deti a píšu mi v panike, že čo sa, či sa nemohlo niečo stať. U probiotík sa to deje. A ja to tam normálne vidím, že, že oni tým, že to dajú liek a doplnok výživy na jednu úroveň, uh -huh. tak, e, a s, tak oni sú v panike. Ďalšia vec, čo sa mi... A tu zase poviem taký príbeh. Jedna pani mi písala mail že užívala odo mňa kvercetín a v podstate zlepšila sa aj histamínová intolerancia uh -huh. a že prišla do lekárne a tam to povedala uh -huh. a lekárnička povedala, že kvercetín by sa nemal užívať dlhšie ako 3 mesiace, tak samozrejme, že to má pravdu, no lekárnik má pravdu, však ten tento študoval, ona to vypustila a úplne sa aj ten zdravotný stav zrútil a, uh -huh. a jednoducho, toto je ďalšia vec, že ľudia počúvajú všetkých Mhm, Čiže aj. oni v podstate počúvajú všetkým a v podstate oni sa odsýtavajú v chaose a v podstate jednucho, ak niekoho počúvam tak sa držím jeho rád a to je jedno kto to je, to je absolútne jedno lebo keď začnem počúvať všetkých tak jednoducho vytvorím si z toho nejaký, nejaký kvázi hybrid alebo niečo nejaký zlepenec, ak by som dal tak, takou formou že a ten zlepenie z názorovi v konečnom dôsledku toho človeka dostal do blbého stavu. Je zaujímavé, že to písala mne. Ja sa priznám, že na tento Mel som nereagoval. Ja som nevedel, čo mám odpísať tej pani. Ako... Ja som, ako pre mňa... Tak, podľa mňa to je taká elementárna logika, že robím to, čo mi funguje. Ne? No, tí ľudia by museli byť schopní pozorovať, čo mi funguje a začať veriť sami sebe. Lebo celý problém je to, že ľudia si myslia, že to, čo oni pozorujú, je menšia pravda ano. ako to, čo hovorí niekto druhý. Aha, čiže vlastne neveria vlastným občiam. Ľudia neveria vlastnému pozorovaniu. Čiže vlastné pozorovanie, a to je jeden z bodov, ktorý je, že pravda rovná sa vlastné pozorovanie. Čiže ak ja niečo pozorujem, že mi fungujú, tak je to moja pravda. Ja častokrát pozorujem, že ľudia niečo robia, ja mne to nedáva žiadnu logiku a im to funguje. Tak im to hmm. predsa nebudem brať. Ak, no ak so, niečo funguje, tak. tak je to tak a či sa mi to páči, alebo nie, či ja tomu rozumiem, alebo nebo, každý jeden človek musí pripúštiť, že niečo mu nerozumie. Však ako je to normálne nerozumieť no. niektorým veciam. Nesmuch. A to, tí tzv. odborníci, mnohí majú zážite, že keď tomu ja nerozumiem, tak to nemôže fungovať. A ja môžem povedať svoj názor, ale jednoducho, ak raz niekomu niečo funguje a ten človek má výsledky, tak mu to nebudem bráť, lebo všimli si jedna vec, že, že pravda sa ľahko berie druhým ľuďom. Ty si blbec, ty nemáš pravdu, ty si taký, ty si hen taký. Toto sa dá ľahko vyriec, ale čo je ťažké dať ľuďom niečo, čo im funguje. To je to najťažšie. A pokiaľ niek niekomu niečo funguje, a ten človek je s tým spokojný a dosahuje výsledky, ktoré si želá, tak tak na čo mu to brať? Ono v podstate, ak aj ním mu to nefunguje, on je s tým spokojný, tak prečo mu to brať? Ako, ako, ako prečo? Ako reálne prečo? Keď, ako, ak ten človek s tým nemá problém, že zomrie, alebo že je chorý, alebo čo, no tak ako, ako nemusí sa mi to páčiť, ale rešpektujem, však je ono slobodná bytosť. Hej? Čiže v podstate, jednoducho tie ľudia... Oni chodia po internete a ja som si to napríklad všimol, že oni sa pýtajú dvoch, troch, piatich, desiatich skupinách a oni nehľadajú pravdu, ktorú, ktorá im pomôže. Ale oni kvázi tí ľudia častokrát hľadajú potvrdenie svojho názoru. Že ja viem, ako to je, len vy mi to potvrďte. A ľudia ako keby častokrát popierali tú objektívnu realitu, to, čo reálne vidia. Oni častokrát ani nekonfrontujú ten svoj stav. Že nie sú ho schopní vnímať. Čiže ako keby, že vidím to, ale nevidím to. Čiže vidím to, ale odmietam tam to vpustiť do môjho vedomia. Čiže ja to vidím, že ten človek mi poviel, ja sa zdravostravujem a mám tráviace problémy. A ja rozmýšľam nad tou logikou, lebo prvá vec, ak chcem niečo urobiť, je, je potreba zmeny. Musí mať nejakú potrebu zmeny. Lebo nemôžem predsa robiť to isté a očakávať, že to bude iné. Čiže keď budem chodiť stovkov, tam kde je sedemdesiatka, za každým ma chytia policajtia, a dostanem pokutu, mm. tak môžem nadávať na policajto, môžem nadávať zákony, môžem čokoľvek, ale v podstate keď to budem opakovať, tak to tak bude. A darmo ja budem chodiť psychoterapeutovi, darmo budem chodiť k právnikovi, keď ja nie som ochotný zmeniť svoje správanie, lebo moje správanie spôsobilo blbý výsledok. A tí ľudia častokrát povedia, mám taký a taký problém, ale moja životospráva je dobrá. A, a, a jednoducho, toto je prvý bod, je, ktorý si dovolím tvrdiť, že alfa omega v tom sa uh, liečenia, že nie som ochotný pripustiť, že robím veci nie dobre. A to neznamená, že keď nerobím veci dobre, že som zlý človek. Len to, že som uveril informáciám, ktoré ktoré nie sú pre mňa pravdivé. No, môže byť, alebo aj, že som si nenaštudoval to, čo treba. No. Ďalšia vec, čo podľa mňa bráni ľuďom vyliečenie, je to, že do istej miery my odmietame niečo, čo je staré, na druhej strane sa upierame k starým veciam ako k jedinej pravde na tejto planéte. Mám starú receptúru, starý a starý ja neviem kto. Ja, sa, ja som si všimol také, že, že to kolujú po internete všelé aké hlúposti niekedy, že ako keby všetko čo robili naši predkovia prá, bolo, prá, prá, bolo dobré, hej, ale potom keď si pozrieš históriu toho, tak vidíš že tam mali skor buď tam mali mali tam kretenizmus, pre narodení z nedostatku jodu a všetké také ďalšie veci, ej, že tak očivine no to zase až tak moc dobrých neboli teda, zdá sa. Jasné, že nie, ale celá vec je ešte to, keby že zoberieme ešte toto dáme preč, ano. tak si uvedome jednu več, že vzrástla záťaž organizmu. Minimálne ano, chemikálie, no, mikroplasty, mm -hmm. elektrosmok. Ja si dneska dovedam, že úroveň mm -hmm. stresu je podľa mňa väčšia. Určite a... Je tu milión faktorov, ktoré a v podstate my si myslíme, no to, to že jedna, je... jedna vec, ktorú my zoberieme ako tú pravdivú, že to, čo fungovalo pred 500 rokmi bude fungovať teraz, no nebude to fungovať teraz. Áno, áno aj. aj a tam, tam ešte aj to zahlatenie informáciami to nebolo vtedy. Vtedy jediný informačný zdroj pred, neviem, 200 rokmi bol farár v kostole a prípadne nejaký ja, no čo sa vrátil zo sveta, zo skúsom, hej. Možno, aj po, po Marie Terezy aj učiteľ. A to bolo celé, hej? A, a potom možno ešte od nejakého, po polky 19. storočia ešte Slovenské národne noviny, možno. <laughs> Ale inak akože... Ale iba pre tých I... ľudí, ktorí vedeli čítať. Áno, tých zase nebolo zas tak veľa. No. Čiže toto je podľa mňa jeden z vecí, napríklad, keď sa bavíme o tých rastlinných látkach, ja to vidím tým, že s tými robíme, tak jednoducho m, tie rastlinné látky sa získavajú v nejakej koncentrácii. Ono kedysi mm -hmm. byliny rastli v úplne iných podmienkach, ako sa pestujú dneska teraz na plantážach. A tie A divoké zvyčajne sú účinnejšie, účinnejšie než než presne záhradné. Tak. A preto sa vlastne získavajú nejaké koncentráty v nejakých v nejakej, alebo látky v nejakých koncentráciách a študuje sa, koľko ich má na niečo vplyv a ľudia si častokrát myslia, že si navaria nejaký čaj a tak ďalej. To, čo fungovalo kedysi dneska už bohužiaľ drve väčšiny nefunguje. A to nie je preto, že je to zlé, ale preto, že sa zmenili podmienky. Tie vedomosti, ktoré stačili ľuďom na presadenie, presadenie sa pred 100 rokmi, no dneska neobstoja. Čiže toto si dovolím tvrdiť, je ďalšia taká príčina, že ľudia si vytiahnu, lebo niekto má starú receptúru a neviem čo. Ináč je zaujímavé, že v podstate, ako sa to tajomno v tom marketingu dá využiť. A to som počul niektorých predajcov eterických olejov. Náš majiteľ bol v Egypte, v pyramíde a tam ho niekto zavolal a dal mu tajný recept. Vieš, ako všimni si to tajomno, je veľmi spojené s taká mystika, že sa vnáša do toho nejaká mystika a toto je, preto sa volá tento olej takto, lebo kedy si tam a tam a, e, vieš, a zrazu všet, všetci majú tajné veci kurňava. <laughs> Sú také tajné, ak všetci majú. <laughs> a to normálne, keď som to počúval, ja berem to, že niekto povedal, dobre, urobili sme niečo, sme namiešali a zistili sme, že to funguje. A podľa mňa je to OK. Ale normálne, že mnohé tie firmy v rámci toho marketingu využívajú tú mystiku. Mm -hmm. že vytvorím nejaké tajomno tajomno sa ináč dobre predáva všimni si že a toto tí ľudia robia a myslia si, že a teraz hovorím, nechcem tvrdiť, že eterického oleníkov nemohli, ale prezentuje sa to potom častokrát ako, že wow a ďalšia vec je to, že ľudia hľadajú zázrak zázrak v podobe jednej látke Teraz je také Ivermectin, neviem, všimni si, že Ivermectin je teraz vyslovenie ako ten zázrak na všetko. Ako on to je zázrak, ale nie na všetko. A, a, a celá vec je to, že v podstate ľudia hľadajú ako kýbyže kvázi jednu molekulu spasiteľa, uh -huh. ktorá ich spasí, spasí vo všetkom. To je v podstate čistá bobosť. A toto je ako túžba, túžba ľudí po zázrakoch. Ľudia hľadajú fakt jednu molekulu a ja, ja verím tomu, že niekomu to naozaj tak zafunguje, ale Aj, to je zlomok tým ľuďom. Že väčšinou, keď sem dosiahnu to zdravie, musím kombinovať rôzne molekuly, rôzne látky, musím mm. do toho zmeniť životný štýl, dobre upretať si v hlave, čo väčšina ľudí odmieta. Fakt odmietajú to. Mm. Jednoducho vyriešiť si vzťahy, začať rozumieť vzťahom, ako... Darmo my tu dneska budeme riešiť nepozornosť detí, keď deti sú, vyrastajú v stresovom prostredí, kde rodičia sa hádajú a čo ja viem čo. A pritom nie sú ochotní sa pozrieť, ako nie sú zodpovednosť za ten vzťah. Hmm. Ak deti nerozumejú v škole učivu a zabávajú sa, lebo ich schopnosť pochopiť učivo je bohužiaľ mizerná alebo nerozumejú slovám, tak potom môžeme vytvárať to, že tie deti sú ADHD. A všimne si deje sa to, a ja nehovorím, že to ADHD nesúvisia aj s so činnosťou mozgu, ale jednoducho toto sú tiež rôzne veci, ktoré ako keby, že zabúdame. A častokrát sa ľuďom snažím dať úplne jednoduché veci, že treba ako sa učiť s tými deťmi, aby to lepšie chápali. A ja to normálne vidím, že tie matky to neberú. Že oni potrebujú tu je zázrak, toto je to, čo ja chcem. Neviem, milé písala jedna pani, mala tiež nejaké problémy s psychikou, tak som jej dal jednoduchý návod, že aby šla našla nejakú budovu, kde by išla a okolo tej budovy chodila a pozerala sa na ňu, ale nie sa pozerala v myšlienkach, bola vo sebe, ale že aby sa, aby sa sústredila na to, čo vidí, aby dávala pozornosť mm -hmm, von mm -hmm. zo seba. A jednoducho tým ľuďom dáš častokrát jednoduché a fakt účinné, lebo keby to človek vyskúša, tak zisti, aké to účinné. A tí ľudia častokrát potrebujú vyslovenie Zázračné riešenia pritom častokrát odmietajú jednoduché riešenia, ktoré by im pomohli uľaviť hmm. v tom živote, znižiť stres, znižiť napätie, znižiť ten záťaž toho organizmu. Oni, ak nedokážu niečo hneď urobiť, tak tí ľudia to končia namiesto toho, aby si naplánovali nejaké kroky a postupne to menili. Jednoducho ja mám pocit, že dneska jedna z tých najväčších zábran v tom liečení je to, ako my, ako ľudia uvažujeme. Že ako keby, že sa nechceme pozrieť na tú našu zodpovednosť za naše zdravie, nie sme ochotní sa pozrieť, čo robíme, ako to robíme. Pozrieť sa v zmysle kritizovania samého seba hodnotenie, ale pozrieť sa, že či je to OK, alebo nie, bez ohľadu na to, aby som súdil seba alebo druhých. Že sú v chaose, lebo vš počúvajú všetkých, pritom nepočúvajú nikoho. A toto si dovolí tvrdiť, ten človek môže mať o vitamíne C naštudované, čo len chce, o vitamíne D naštudované, čo len chce. Jednoducho, takto to tak nikdy nebude fungovať. Jednoducho ten vitamín C. Nikdy nebude zázrašná látka, aj keď robí veľa veci v tele. Ja nepoznám zázrašnú látku, ktorá by fungovala pre všetkých, na všetko, za všetkých okolností. A tam je dôležité kombinovať, hľadať, byť trpezlivý, rozmýšľať, ako komunikovať ohľadom svojich problémov. Častokrát ľudia napíšu bolí ma hlava ale nenapíšete nič, čo má ten, tak hlava môže boli z x veci od kršnej chrbti, cez, cez, ja neviem cez črevo môže byť napríklad. Ja neviem, častokrát lieky a ja napríklad zistujem, že častokrát mi ľudia píšu, že majú treba úzkosti a jeden z liekov, ktorý spúšťa úzkosti, to sú lieky, ktoré sú predpísané kardiológmi. Uh -huh. To sú betablokátory. Uhum, uhum. Keď si pozrieš účinok beta blokátorov tak sú aj najnovšie štúdie ne, na tom, no. že ich prínos tých beta-blokátorov je minimálny, ale vedľajší účinok liekov, týchto liekov sú úzkosti. A potom im poviem, ale sa, toto sú všetko vaše problémy, ale keď si pozrite tak tých liekov, tak je to vedľajší účinok tých liekov. Uhum, A tí uhum. ľudia sa dávajú vyslovene do pozície obete. Obed je človek, to je ináš obed je v skutočnosti emócia je to emócia, kde v podstate um, ten človek... Je také, že, akože, že chce, aby si ho polutoval, že, že pozrie, aký sme chudáčik... A... To je v podstate emócia, ktorá je veľmi nebezpečná, ale ak sa na nás pozrieš, my ako národ sme v, na, v emócii obete. To je kolektívna emócia tohto, tohto národa. Všimni si. Obeď. Všimni. A ja ti to ukážem krásne, že... Ja si pamätám, že najprv sme boli obeťmi Maďarov, potom sme boli obeťmi Čechov. <laughs> Obeťami. <laughs> Ale všimni si, že my sa radi dávame do pozície obete ako národ a je v, v, v emocii obete nikto so svojím životom nič neurobí. Nikto. Však ja som obeť. A čo obeť, za čo je obeť zodpovedná? Za nič. Však ona je obeť. Je, to pa pasivizuje to. Hej. A no. A všimni si ešte aj tá medicína ťa robí obeťou Si obeťou vírusu, si obeťou choroby. A ďalšia vec je, čo je vlastne bráni liečeniu je emócia. Emócia ľudí. Mhm. Málo kto si uvedomuje, čo znamená význam, aký je význam slova emócia. Význam slova emócia je odvodené z dvoch latinských slov, to je ex, čiže niečo, čo dávaš von a je to slovo múvere, čiže pohyb. Čiže emócia je niečo, čo, čo ťa dáva do nejakého pohybu. Čo určuje, ako sa budeš správať. Má logiku? Mhm. Mm A keď, sa keď si zoberieme... Taká popohnutka vlastne, nie? Áno, že pohynaťa mm -hmm. to. Áno, pohnutka. Uh, ja si pamätám prvýkrát som emóciu zaregistroval to, keď bývalý prezident povedal, že on predáva cez emócie. Hej, že on mal... <laughs> A v podstate, ja som tomu nerozumel... Ale vtedy mi to prvýkrát utkvelo, kde, kde som sa s tým prvýkrát stretol a ja som nerozumel tomu, ale v skutočnosti všimni si, že v podstate emócia, že cieľom marketingu, akéhokoľvek marketingu je vzbudiť nejakú emóciu. To je jedno, či je to politický marketing, alebo či je to obchodný marketing, alebo akékoľvek marketing, kde sa prezentuje. A emócie, z hľadiska toho, že nás dávajú do pohybu, máme iba dva typy pohybov, ktoré ako ľudské bytosti robíme. To je v smere pre prežitie a proti prežitiu. Súhlasíš so mnou? Že sú iba dva typy emócií? Áno, ktoré rob ťa motivujú robiť také veci, ktoré podporujú prežitie, mhm. alebo ničia prežitie. No tak áno, môžeme to tak rozdeliť. alebo no? lebo všimni si, čo je základný zmysel života. Prežiť. Je tak? To je také, ale akože samoučelné, kvázi, vieš. Aj, ale všimni si, celý čas robíme všetko, aby sme prežili a čo najlepšie prežili. Každý jeden človek. Tak ja, ja by som ti odpovedal tak, akože že duchovne sa zdokonalí. Je, no, ale aj to je prežitie. Účelom teda, ľudského života. Ale, ale, to je, ale to je, ja keď, som, keď napríklad sa zdokonalujem, tak to zlepšuje moje prežitie. No áno, tak zlepšuje to, nazvime to, že život po živote to zlepšuje <laughs> v tom duchovom slova zmysle. Dobre, dobré, ale každopádne zmyslom, každý sa snaží zabezpečiť si čo najlepšie prežitie Ja nepoznám Aj. človeka, na, ktorý povedal, že robí niečo preto, aby sa niečo. Áno, máme tu nejakú skupinku samovrahov, ale ty už nevedia, čo so životom. A, A... s tým dodatkom teda, že že to seba zdokonalovanie ide uh, viac menej len v rámci služby druhým ľuďom. A teraz si zober, že vlastne my máme nejaké emócie a tie emócie uh, ukazujú, že či ten človek bude robiť veci pre prežitie alebo proti prežitiu. Ale ako náhle som v emócii obete, uh -huh. tak nebudem konať pre prežitie. Uh -huh. Či sa to ľuďom páči, lebo tá emócia ti to nedovolí. Hej, ak si obeď choroby, no tak ako, zober si, že ja som obeď choroby, tak čo urobím? Tak budem čakať, čo urobia druhý. Dávam ma to do pozície tej pasivity. Ale v podstate ja potom nie som ochotný robiť nič o svojom životom, však ja som obeď, ja za to nemôžem. Obeď vyjadruje to, že ja za nič nemôžem. A jeden z najväčších nešťastí, ktoré sa tu ja si dovolím tvrdiť, a dneska už na to dopláca aj tá klasická medicína, hmm. že oni roky, rokúce rozprávajú, že niekto je obeťou choroby. Si, mali sme COVID, obetev covidu, toľko obetí máme a tak ďalej. No tak druhá väčšina obetí covidu je v skutočnosti obetiami nesprávneho liečenia, ale dobre. No ale ale bávme sa o tom, že o, o tom ano. slove obeť. A v skutočnosti tá obeť vlastne vytvára to, že my nie sme ochotní sa pozrieť, aká je tam naša zodpovednosť. Obeď nebude rozmýšľať ano, v zmysle ano, ano, ja som ano. zodpovedný za to, čo sa v mojom živote deje. Áno, pokiaľ je to obeď, tak je niekto iný zodpovedný. Ano. Ale alternatívna medicína není postavená na tom, alebo nemala by byť postavená na tom, že e, dáva do pozícií spasiteľa všomohúcného guru niekoho, kto robí s tým človekom. Ale je postavená na tom, že človek je ochotný meniť svoj život, meniť svoje správanie, myslenie, životosprávu neviem čo, všetko. A ten druhý mu pomáha s tým. Čiže kvázi ako kvázi sprievodca. Nie ten guru. V medicíne je to opačne. V medicíne je to... Je to ten lekár je svojím spôsobom guru. A... No ale uh, už to slovo doktora, akože tam uh, to pôvodne znamenalo niečo ako poradca, alebo. Uh... A však je etymologický učiť, slovník, ak máš učiť, otvorený interne, internetový... Ale... Môžeme sa pozrieť na význam toho slova. Že to neznamená, že ten, kto ako mu doneseš to auto do servisu, on ti ho spraví. Ja som sa rozprával s jednou lekárkou a ona mi povedala, ale ľudia vôbec nepočúvajú, čo im hovoríme. No ale jednoducho, že oni nechcú spolupracovať. Ale poprvé, ako budú spolupracovať, keď vám nerozumejú? Čiže vy komunikujete takže vám nerozumejú? Nikto nebude so mnou spolupracovať, pokiaľ mi nerozumie. To je bez šance. Doktor je, že, že náboženský učiteľ, poradca alebo vzdelanec. V klasickej latinčine je to ako učiteľ. A je to od slovesa sa do kere. Čo znamená, že ukazovať, učiť alebo kostu, no, aj, ah, ako to preložiť, spôsobovať poznanie. vedomie, alebo poznanie. také niečo poznanie, aj, aj, aj, aj. Ale všimni si, že tá medicína úplne od tohto upustila. No však, to úplne. a Le Lekár by mal ako vzdelávať toho pacienta, a nie iba mu naradiť, toto budeš robiť, bez toho, aby si porozumel, že, čo no. vlastne robíš. No. No. A teraz si zober, že vráťme sa k tomu, že vzdelávať, čiže dávať mu informácie, ale ak pacient není schopný študovať, hmm tak v podstate mu chýba partner tomu doktorovi. A to jedno, že je to alternatívny doktor, uh -huh. alebo klasický. Uh -huh, uh -huh. A to je to, čo som hovoril v rámci toho nepochopenia, že my nie sme schopní študovať, nerozum, nevieme, ako sa ma, ako máme odstraňovať tie bariéry v štúdiu, čo nás vedú, k ochote získavať tie informácie, milovať tú múdrosť, to je tá filozofia, milovať múdrosť, mať tie poznatky, uh -huh. ako my chceme docieliť, aby tí ľudia boli zdraví, aby zobrali zodpovednosť za svoje zdravie a celá spoločnosť sa lepšie vyvíjala. Ako to, to je bez šance. To je bez šance. Čiže preto som možno otvoril takúto tému. Som zvedavý, koľko ľudia to vôbec pochopia a bude na toto ja by som bol rád, že mi dáš vedieť. A to je to, čo ešte tá medicína, vrátim k tej medicíne, že vytvorili z toho z tej človeka obeť, tak teraz už vedia, že na to, aby tá liečba prebehla aj s tými liekmi úspešne, tak treba robiť toto, toto, toto, toto, toto a zrazu. Tí ľudia na to s prepáčením prdia. Ale prečo by nemali prdeť, keď im doteraz niekto rozprával, že oni sú len obeťou a doktor je ten, ktorý im dá ten liek, ktorý to vyrieši. A toto si dovolím tvrdiť, že jeden z najväčších vôzovkách hriechov, ak by som to tak mal povedať vulgárne alebo zjednodušenie medicíny, že vytvorila v tých ľuďoch to, že za nich to urobí niekto druhý a oni sú obeťou a za nič nemôžu. Oni zobrali zodpovednosť, medicína klasická zobrala zodpovednosť ľuďom za ich zdravie. Toto je si dovolený tvrdí jedné z najväčších prúserov, ako povedia bratia Časy, ktorá sa tu udiala a dneska sa tak tí ľudia správajú. A oni sa nesprávajú tak len voči výžive. Oni sa tak správajú voči klasickej medicíne, voči fyzioterapii, voči komukoľvek. Ja chodím cvičiť a tá fyzioterapeutka okrem toho, že cvičí ešte aj masíruje a Mila sa aj pýtam Lenka, počúvaj ma a koľko ľudia ti dneska prídu cvičiť a koľký prídu na masáž a ty ráno cvičíš a potom má neviem koľko masáží. A, a, a to nie je normálne že ak ma bolí chrbady a neviem, že tá masáž nie je dobrá ale musím začať cvičiť jednoducho tí ľudia to vôbec nemajú pochopené oni si myslia že si, si tam lahnú na ten masársky stôl a ten fyzioterapeut to vyrieši za nich. No, no nevyrieši to. Dovedz do, do auto do servisu a Presne. do servisu sa ako <laughs> Ale ďalšia vec je to, vieš, aj to auto. Buď sa k nemu správam normálne a aj. idem do servisu na predpísanú prehliadku a vymením mi olej a čo ja viem, čo treba. Alebo sa správam k tomu ako debil hmm. a jednoducho potom sa stiažujem, aký ten výrobca vyrobil auto. <laughs> a toto je to, čo čo si dovolí tvrdiť, jeden obrovský, obrovský problém, že je nepochopené a preto si dovolí tvrdiť, že môžeme tu mať najlepšie doplnky výživy, môžeme tu mať najlepších lekárov, môžeme tu mať najlepších fyzioterapeutov. Ak ľudia nebudú ochotní zobrať zodpovednosť za svoj život, za svoje správanie, za svoje činy, a nebudú ochotní sa na to pozerať a meniť to, tak ja si o tom presvedčený, že civilizácia, tak ako je nastavená teraz, a to je jedno, ja neviem, aká je východná, ja viem, aká je západná, alebo tu žijem, zanikne. No, však my tomu máme nakročené veľmi intenzívne. Ako, ako nie, pretože sem prídu nejakí štyria ľudia z Bangladeša, desiatí z Čadu, že tu príde nejaká iná kultúra, ale v podstate my tu nebudeme schopní sa rozmnožiť. lebo jednoducho to, čo sa dneska deje, je to, že tí ľudia nezobrali zodpovednosť za to, čo sa deje. No, tá... tak tá iná kultúra a života je života schopnejšia než tá naša. No, áno, ale reálne, reálne to je. Ano. Reálne to tak je. Ale my na toho, aby sme sa pozerali na seba, tak rozmýšľame, čo tí druhí robia. Ano. Ale jednoducho, nikdy nevyriešim žiadny problém tak, že sa budem pozerať na druhých, pokiaľ sa nepozriem na seba. Aspoň ja to tak mám. Ano. Ano. Jednoducho, ak aj niečo robím zle, tak vždycky je lepšie sa na to pozrieť, skonfrontovať to a zmeniť to, ako rozmýšľať o druhých. Ale keď sa pozrieš, keď sa pozrieš, a čo, ako národ robíme, stále hľadáme chyby v druhých. A toto je ten prúser, ktorý sa tu dneska deje. No to je, ale akože to nie, nie, netýka sa to iba Slovenska. Ty ja nehovorím, že sa to týka Slovenska. Vôbec nie. To, to je vôbec celé to také nastavenie ja by som to nazval, že, že pubertálno-infantilné, že dnes tí mnohí ľudia... Čo je, Marian, infantilné? Detinské. Detinské, aha, dobre. Že, že psychicky vlastne nedozrievajú na úroveň ako toho dospelého, naozaj, že dospelého človeka, že... Dospelý znamená v tomto prípade aj, aj to, že naozaj, že zobral tú zodpovednosť za svoj život do vlastných rúk. A potom, keď e, nenesie tú zodpovednosť, ako heh, právne síce ju vniesie, ale Fyzikálne, vo fyzikálnom vesmierení. Samo svojej duši, ako že sa jej snaží zbaviť, tak samozrejme potom, keď sa chce zbaviť tej zodpovednosti za nejaké svoje zlyhania, tak logicky hľadá chybu v iných samozrejme. Ale že nikdy to tak nevyrieši. No, áno, no to je ten vtip, aj, že ktorí si neuvedomujú títo nedospeli, dospeli. A napríklad, častokrát sa mi stalo, že, že ako som sa dostal do, ja napríklad do pozície zlého človeka, napríklad matka mala alergiu a, ja a je dieťa mala alergiu ešte k tomu astmu, mm. atopický exéme. Ja hovorím, však viete, deje sa to preto, že kto má alergiu, tak má jednoducho nefunkčné črevo a toto matka mm. odozdáva svojmu dieťaťu. Mm. A a tí ľudia normálne to neskonfrontovali ako informáciu, ktorá ich nesúdi, len ako fakt, objektívny fakt, takto reálne je tak, ako poviem, toto je mikrofón čierny, ty by si sa na mňa nasrdil. Pretože poviem, že čierny mikrofón. A normálne tí ľudia potom hovoria, že som necitlivý, neludský, ale keď tí ľudia toto nebudú rozumieť tomu, že to tak je, tak ako to chcú zmeniť? Ako oni chcú zmeniť veci, ktoré, na ktoré nie sú ochotní sa pozrieť? No tak to je súčasť tej, tej infantility, že si neprísť chybu. Ne, že... A to nie je v zmysle súdenia, ale jednoducho, jednoducho, ja to normálne vidím, že tí ľudia sa snažia vedome vytesňovať veci, ktoré sú pre nich nepríjemné, namiesto toho, aby ich skonfrontovali a začali ich meniť. No a však to je tá konzumná kultúra, že sa snažím vyhnúť nepríjemným veciam. A čo mym teda znamená aj tú, tú neochotu mať deti, lebo pri výchove detí človek čelí mnohým, ako nie je úplne príjemným vecem, že, Takže, A musí sa obetovať a schopnosť obetovať to je tiež niečo, ako vzácné svojim spôsobom, Čiže... Aj obetovať svoje zlozvyky vlastne, hej, čo je iný výraz pre duchovný pokrok, tak to tiež to stojí niečo a um, tí... Posadnutí konzumnou kultúrou, tak to poviem, tak nie sú ochotní zaplatiť tú cenu. My sme sa stali, aby som povedal, že táto civilizácia začína byť hedonistická, čiže v podstate postavená na pôžitkoch. Tak, tak. A v podstate dneska pôžitky a kvázi to rýchle motivová alebo ten, to, tá oblbovanie toho mozgu cez rôzne rilsky, ktoré trvajú pár sekúnd. Uh -huh. ktorý deň, myslím, že minulý týždeň to bol na ČT2, Poznam, na ČT2, tam bývajú také staršie filmy, a bol vtedy na západe film, kde hral Charles Bronson a neviem, Klaudia Kardinála a neviem, kto tam ešte hral. A ja som videl ten film, ten film mám veľmi rád kvôli hudbe Morriconeho a jednoducho všimol som si, aké ten film je inak natočený. Bol točený v 60 neviem koľkom a že tam boli dlhé zábery, detaily a tak ďalej. Ako dneska, keď pozráš ten film, tak ako normálne chytíš epilepsiu miestami, že tie obrázky sa tam tak, tak striedajú, tak je to rýchle. V podstate, že ako dneska by sme neboli schopní pozrieť možno, keby sa natočil nejaký moderný film taktože to by bol možno prepadá, Nech by bol akokoľvek kvalitný, ako na začiatku, keď sedel tam na tej, neviem, či si videl ten film na vtedy na západe, keď čakali na ten vlá, keď prišiel Charles Bronson a uh -huh. oni tam sedeli a muchali, etala, oni ju tam píštol a, a tam boli vyslovene uh -huh. detaily a tak ďalej ako dneska dneska by možno za to bol jedna časť nejakého seriálu kde v podstate seriály už nie sme schopní sledovať, lebo potrebujeme všetko hneď a tak ďalej a keď sledujem to, ako tí ľudia dneska fungujú, tak si dovolím tvrdiť, že aj z tohto pohľadu mám pocit, že bude z roka na rok ťažšie dostať ľudí na cestu, ktorá by viedla k ich uzdraveniu. Lebo v podstate nikto nevie spôsobiť to uzdravenie, iba ten človek, ktorého sa to týka. Je to, je to vyslňať, že kultúrna otázka. Dá Áno, sa to je, je. Čo, čo je ako také podstatné na tú kultúru. No, zveriť to nápleca iba rodičom, to by asi nefungovalo, ale treba to hlavne teda nastaviť príslušný spôsobom školstvo a my, to, my tu máme teda... Marian, ja som, ja som okrem iného podnikám a v jednom podnikám som sa naučil, že každý, kto chce byť úspešný, musí mať produkt. Produkt je niečo, a? čo je, som schopný vymeniť za peniaze, podporu, priazeň. Skrátka, je to niečo hodnotné, mm. za čo dostávam ja nejakú hodnotu. Produktom nemusí byť niečo, čo automaticky mi niekto zaplatí, ale poďakuje mm -hmm. sa, príde objímema, alebo donesie mi kačku, alebo aj ja fľašu vína, <laughs> alebo mi poskytne ubytovanie no. na jeden deň. Skrátka, niečo, čo má hodnotu. Mm -hmm. A ja som vyštudovaný učiteľ a... Ja som sa pýtal nedávno jedného svojho spolužiaka, že, že povedz mi, aký je produkt v školstve. Uh -huh. A on mi hovoril, my nie sme firma. <laughs> a ja hovorím, ale akože nie každá jedna ľudská činnosť by mala mať nejaký svoj konečný hodnotný produkt. Je to niečo, čo uh -huh. má hodnotu a ľudia sú za to ochotní ti dať nejakú výmenu. Hej? To je jedno, že či ti dá niekto vitamín, či ti dá niekto, ja neviem, ti príde porad zahradu alebo čokoľvek. A v skutočnosti v školstve nie je zadefinovaný produkt. Čiže, no. Čo je vlastne produkt školstva? By mal byť žiak, ktorý sa chce učiť, ktorý sa chce učiť, nemá odpor k učeniu, má vedomosti, ktoré je schopný použiť na zlepšenie svojho života, života svojich blízkych, lebo každá vedomosť, ktorú nepoužiješ na zlepšenie svojho života alebo svojich blízkych, je ti na nič, je to zbytočnosť. Uh -huh. A je si schopný sa uplatniť v živote asi pre spoločnosť nejaký hodnotný človek, hej? A to môžeš byť zvárač, to môžeš byť tesár, lekár, ktokoľvek, to je jedno kto. A v skutočnosti, všimni si, čo je produkt školstva. Školstvo nemá zadefinovaný produkt a nikto ho nekontroluje. A ja viem, že možno teraz mi budú hovoriť veľa učiteľov a tak ďalej, a tak ďalej, ale všimni si, ktorý učiteľ napríklad vie, že nepochopené slovo žiaka rovná sa, že žiak nebude na hodine dávať pozor. Že radšej prídem no, to a tomu, je. že vy, drbnem alebo to, že ja mu napíšem poznámku, alebo čo. Namiesto toho, aby som sa zamyslel nad sebou, mm. lebo moja komunikácia spustila to, že ten, ten študent není ochotný mi dať pozornosť. Lebo ako náhle ja niečo mu rozumiem, vždy som ochotný dať tomu pozornosť. A napríklad moja dcéra, ktorá chodí na gymnázium, povie, táto učiteľka tomu nerozumie, všetci sme tam zývali, čiže mali sme nepochopené slova. Ale jednoducho na to nemôže povedať učiteľka, bo tá učiteľka toto nie je ochotná ani akceptovať, že niečo nevie. Jednoducho základom e, ďalšia vec je, čo, že my stále si myslíme, že po vysokej škole sme niečo ukončili. <rý> ja som skončil vysokú školu a Marian, <rý> vieš, čo bolo maš Zdesenie. Že ja neviem učiť. Mm. Ja som nešiel učiť, preto ja som si uvedomil, že som ja by bol tyran detí. <rý> A to je hrozné, ináč, ako tí, tí, smrtený, To je smr... po pozitívne na tebe, že si to uvedomil a nestal si sa tým tyranom. A vieš? ja som si povedal, že... že to... Koľko tých učiteľov si to neuvedomí a ide do toho, vieš? A že v podstate, podstate tí učitelia potom sú na tie deti nervózni a tak hmm. ďalej. A to teraz nehovorím, že to platí pre všetkých a tak ďalej, ale my by sme mali zadefinovať konečný hodnotný produkt. Konečným hodnotným produktom medicíny by mal byť vyliečený človek. Nie liečený, alebo stále liečený, ale vyliečený uh -huh. človek. Jednoducho, mali by sme prenieť zodpovednosť jednoducho nielen na lekára, ale tam by mal byť zodpovedný aj pacient. Ak pacient nespolupracuje, tak prečo by sme mu do nekonečna mali niečo platiť? Vieš, a to sú všetko také veci, ktoré... Ja neviem, či je to vôbec politicky, z akejkoľvek strany priechodné toto. Ja si dovolím tvrdiť, že nie. Preto to, to, to podľa mňa... To, ak by politici, a to jedno z ktorej strany mali otvoriť tému spolufinancovania zdravotníctva, tak ja si dovolím to, že to je politický koniec. Ešte, to, to, to je ten problém v takzvanej demokratickej spoločnosti, kde sú takzvané slobodné demokratické voľby, že politik nie je reálne schopný presadiť niečo, čo je potrebné a užitočné, a pokiaľ je to v rozpore s tým konzumným životným štýlom populácie teda tých voličov vlastne. No, je, je to možné. Je to možné. Čiže nám to chýba kvázi nejaké vízie, kvázi bavenie sa nielen o tom, že za všetko môžu druhí, ale začať komunikáciu, mm. za čo všetko môžeme my. Bez ohľadu na to, aby sme hľadali vinníkov. Pozor, tu není o to hľadať vinníka a potrestať ho ale spustiť tú diskusiu o zodpovednosti za spoločnosť, za zdravotný stav. Častokrát je napríklad, keď som sa snažil, aby tí, tí ľudia začali rozmýšľať trošku viac o tej zodpovednosti, ja som napríklad matkám rozprával, že aký oni vzor dávajú tým deťom, kedy ukazujú, že je normálne byť chorý. Toto napríklad tie ženy vôbec nekonfrontovali. Ja som ju vysvetloval, že v podstate to dieťa, keď sa pozrá na toho rodiča, a to dieťa vidí, trpie toho rodiča, tak čo si v podstate myslí? Že je to normálne. Však predsa, ako my získavame normy, ako formy toho, čo sa deje, je tak, že pozorujeme okolie. A keď vidím, že moja mama je chorá, depresívna a ja neviem, sa chodí po lekár a nechodí do práce, lebo je chorá, tak ako, čo si, my, čo si to dieťa, že to je normálne. A v podstate my si nevieme uvedomovať, že to, čo my dneska robíme, ovplyvňuje tie deti a oni to pozorujú a potom sa nás snažia napodobňovať, lebo my, výchova funguje na princípe napodobňovania. A my sa potom čudujeme, že tie deti sú choré a berú to ako normálne. Ale z moja definícia normálnosti normálne není to, čo vidím u väčšiny ľudí. Normálne je to, čo pomáha ľuďom lepšie prežiť. To je podľa mňa definícia normy. Presa není normálne, že niekto niekoho okráda, aj keď na Slovensku je to pomerne častý jav. Alebo ja neviem kde. pre sa normálne, aby som niekoho mu bral niečo, čo patrí jemu. Lebo to znižuje jeho mieru prežitia. Jednoducho normálne je naučiť ľudí pracovať a robiť tak, aby tí ľudia si dokázali zarobiť na svoju prácu. To je podľa mňa normálne. Ale jednoducho tu stále my si neuvedomujeme, že to a v akom stave budeme my dneska vytvoríme tú normálnosť pre tých mladých a to, čo kedysi bolo nenormálne, zrazu je normálne, že si ľudia nadávajú, že sa osočujú a neviem, že sa nenávidia. No podľa mňa to normálne nie je. Normálne není to, že ľudia dobre nezarábajú, že nie sú v práci hodnotení za svoju prácu spravodlivo, tak, aby im to dovolilo prežiť. Toto nie sú podľa mňa normálne veci. Ale zdravie, choroba není normálna. Aj keď, keď dneska už prídeš k doktorovi, minulý bol kamarát doktora, mal 50 rokov a pýtal sa, so, aké lieky berete, tak povedal, že nič. A on hovorí, to není normálne. Že no, mali by ste čo. A to, a to vidno, ako sa jednoducho to myslenie posunulo a že zrazu je tu normálne, budeme mať deti, ktoré budú na psychiatrických liekoch, lebo majú ADHD a tým hovorí sa normálne. Nedávno som videl také odporúčanie, niekto tam mal nejaké problémy tráviace a nevedeli mu na nič prísť, tak normálne bolo, niekto tam prišiel že choditek za psychiatrom Čiže nepozrime sa na to, že či je diagnostika nieblba, ale automaticky si to ten človek vymýšľa, treba na ňo psychiatra. A neviem ináč, či vieš, že čo robia psychiatrické lieky z hľadiska emócie. Do, vieš, do akej, lieky, do akej emócie dostávajú ľudí psychiatrické lieky? Tak do, viem, čo, čo bol ten prózak, že, že to malo teda za nežadúci účinok sebevražené sklony. Ale dostávajú podľa... sa do apatie. Aha. Hej, a všimni no. si, že čo urobí človek v apatii. A zober si, že pod apatiou je už len umieranie a smrť z hľadiska emócií. A zober si, že tie psychiatrické lieky ťa držia v apatii voči životu, voči ľuďom a tak ďalej. Ako ten človek začne byť príčinou niekto, kto je ochotný zobrať zodpovednosť za svoj život? čo je veľmi vysoká emócia. To je, emócia, to, to je veľmi vysoká emócia. Ty, nemôže, ty nikdy nebudeš príčinou v emócii ako apatia. Veď jednoducho, ty tam čakáš, čo sa stane, ale aj to si nešťastný. Ale dneska kopec ľudí užíva psychiatrické lieky a myslia si, že sú spokojní. Oni si mília dokonca spokojnú s apatiou. A myslia si, že sa dostanú zo zdravotných problémov. A oni Potom... no, vlastne pasivizujú, čiže... Vádzajú do toho stavu v obete. V Jasné? Postate, no. Jednoducho v apatí neurobi ten človek nič zo svoje zdravím. Možno, že bude mať nejaký záblesk zábles, kedy vlastne bude ochotný niečo urobiť, ale potom znova do toho spadne. Mm. Keďže je to droga, návyková látka, tak to ten človek vypustí, potom zistí, že má nejaký ďalší problém, ktorý nevie zvládnuť, lebo nerozumie životu. Mm. Ľudia, ktorí nerozumejú životu, tak sa utiekajú k drogám. A to jedno, či je to alkohol, či je to, to heroin marihuana, alebo čo ja viem, čo ale jedný z nich sú lieky. A potom tento nepochopenie a neschopnosť vyriešiť svoj život, idem kompenzovať liekmi a myslím si, že som vyhral v živote. No však to sú takzvané legálne drogy. <laughs> Máš ilegálne drogy a legálne drogy. No. Legálne drogy predpisujú lekári. A, a si, že takýto človek na psychiatrických liekoch ja poviem, mm. príklad bude šofer autobusu. No. Alebo na šak mm -hmm. Však mu to je jedno, čo sa stane. No, sme tu spomínali tú demokraciu. Menej na, napadol taký citát a, pápeža Jana Pavla II. veľmi zaujímavý. Daj... V tejto súvislosti treba poznamenať, že ak neexistuje konečná pravda, ktorá by usmerňovala a riadila politickú činnosť, potom sa myšlenky a presvedčenia dajú ľahko zmanipulovať pre mocenské účely. Ako ukazujú dejiny, demokracia bez hodnot sa ľahko mení na otvorený alebo slabomaskovaný totalitarizmus. Len to je tá hodnota, že v podstate tí ľudia by si mali zadefinovať, aké hodnoty. Ja si dovolím tvrdiť, že. Alebo povedzte, môj názor nie, že si to netvrdí. Je, podľa mňa jeden z najväčších hodnot, ktoré dnes je v spoločnosti, je vytváranie porozumenia a pomôcť druhým ľuďom. Ale napríklad častokrát si ľudia... Mne to raz jeden pán povedal, vy pomáhate, to je vaša povinnosť. <laughs> ako náhle povie, že niečo ideš pomáhať, tak ľudia si automaticky spoja, že to je zadarmo. Ako fakt je to zvláštne. Že my, mám, my, sme si, ako my sme tak Ja si dovolím tvrdiť, že komunizmus v hlavách ľudia alebo ten socializmus nezmizol. To, že tu padla, bola revolúcia zmenili sa nejaký, nejaké zákony a tak ďalej, to je síce super. Ale ja si dovolím tvrdiť, my sme stále ešte nepochopili, že spoločnosť, ideálna spoločnosť je taká, alebo dobre fungujúca, kde prebiehajú výmeny, férové výmeny. Čiže ja dám niekomu niečo, ten druhý podporí mňa. Hmm. Len my sme sa naučili, že len ja. Aj, že ja chcem, ale nie som ochotný dať tú výmenu. A jednoducho to je byť aj schopný rozumieť životu ako takému. A ja si dovolím tvrdiť že väčšina ľudí nerozumie životu. Nerozumie životu, vzťahom, no, to je, ľuďom. To je, to je to strata hodnot, vieš, že ten Ko konzumizmus to tak na nasmeroval, že iba ako ja, ja, ja, jenom ja. Je, tak to Ja, ja, ja, ja, ja. To je pekná pesnička. Áno, áno, taká veľmi vystižná. A potlača vlastne tú schopnosť obetovať seba. Nie, obetovať, jednoducho zapojiť sa aj do vecí, ktoré nesúvisia priamo len so mňou. Čiže som ochotný urobiť niečo, čo pomôže aj ostatným, čo podporí ostatných. Tá obeta vlastne, áno. A to je byť schopný zobrať zodpovednosť nielen za svoj život, ale aj za celú spoločnosť, ako takú. A toto podľa mňa. Ale zdravie tam tiež patrí, lebo ľudia si neuvedomujú, že chorí ľudia zaťažujú spoločnosť, zatežujú spoločnosť a. ekonomicky. A v skutočnosti všimne si každý rok ide do zdravotníctva viac a viac peňazí. A výsledok čo čoraz, čoraz horší. A čo čoraz zhorší. A to môžeme hovoriť, že sa rozkradlo a tak ďalej, ako nejaká miera rozkradnutia tam bola. Ale Keby bola nulová miera rozkradnutia ten výsledok nebude o moc lepší. No nebude, lebo jednoducho ten princíp stále zostáva taký, ktorý som pomenoval, že ľudia nemajú zodpovednosť za seba, za svoje zdravie, neuvedomujú si, že keď sú oni chorí, čo spôsobuje tá ich choroba druhým ľuďom. Mm. Lebo ako nie príjemné sa pozerať. V ktorý deň mi písala jedna moja zákazníčka, že či jej neviem poradiť niečo, že jej kamarátka má 10 Mesačné, či koľko, jedná z mesačných dieťa, ktoré má 10 alebo 1 cm nádor na pľúcach. Mne normálne prišlo ako reálne zle. Mňa normálne oblial studený pod a jednoducho prišlo mi zle. Ako, ako za, normálne tá informácia ma, sa ma neskutočne dotkla. A teraz si zober, že jednoducho Ty máš niekoho, ja to vidím, že mi ľudia píšu, mám v rodine takého, takého trpityma tým, že to tých ľudí dostáva do zlého stav. My si nevieme, nechceme uvedomiť, že to, v akom stave sme my, ovplyvne tých našich najbližších a že ak ich máme radi, tak my by sme sa mali snažiť byť v čo najlepšom stave. Lebo keď nebudeme, tak tým ľuďom budeme vedome ubližovať. Lebo nikto, nikto nerád má, keď trpie jeho blízky. Častokrát to utrpenie toho blízkeho je oveľa horšie ako moje vlastné svojím spôsobom ten egoizmus byť chorý. Sorry, ale za mňa to tak je. Lebo jednoducho tá žena, ktorá má muža, ktorý tam kaša na svoje zdravie a ona vidí, ako to s ním ide dolu vodou, tak a ona s tým reálne nevie urobiť nič, lebo ty nemáš čoho, priviažeš reťazov k niečomu a tak ďalej. Že my si fakt neovedomujeme to, že aké má naše správanie, konanie, dosah na tých druhých ľudí. A týmto by som to ukončil, bo už za chvíľu budeme končiť Pozerám, že pol tretej. Hej, Už hej, sa moc No, je dobré, no. Tak. Bola to trošku iná téma, ale chcel som otvoriť možno aj takúto tému, aby sme trošku začali rozmýšľať, aby to nebolo o tom, ako funguje vitamín C, alebo zápal. Aby to bolo možno začať rozmýšľať trošku komplexnejšie o tom všetkom. A keď len jeden človek trošku začne meniť to myslenie, už aj to bude obrovská výzva, lebo dneska docieliť o ľudí zmenu myslenia je v podstate podľa nenáročná no. vec. Ja by ja som ešte k tej netrpezivosti, že keď vytváram si nejaký zdravotný problém x rokov, tak akože naivné mysleť si, že do týždňa sa zbavím. Logicky. Ale ľudia to tak reálne majú. V hlave už priadané. No, Antibiotika fungujú za týždeň. Predsa. prírodné veci musia tiež fungovať za týždeň. Je to zvláštne, a ľudia to tak reálne majú v hlave upratané. Neviem prečo. Sledujem vyslovenie tých ľudí. Ja nehovorím, že všetci, ale mnohí to tak reálne majú. Je doslova do písmena skôr je menší na tých ľudí, ktorí rozmýšľa v intenciách, alebo v tom, že to je proces. Hmm. No. <kým> tak, tak. No a potom, samozrejme, uh, už aj v tej tzv. modernej medicíne je taký trend, že personalizovaná medicína, hej, že to... No ja, ale zober si personalizovaná medicína, ale... ti dá aké personalizované lieky, keď ty máš v rámci zlatých štandardov predpísanú liečbu. V čom je tá no. personalizovanosť? Keď, na, čo ti dajú na tlmenie zápalov? Kortikoidy alebo biologickú liečbu? Ako, oni si stále musia dať len z toho, čo majú. Ako, oni, oni nesledujú deficity živín, ako na to nemajú laboratórne testy. Ako Čo ti dajú? No o tom by to práve malo byť, aby to testovali. No ale oni to reálne nemajú, lebo no, tie, tie laboratórne testy stoja z prepáčenia častokrát zaprt. Hmm. Tak ako chcú personalizovať? keď oni sa tej, tej výžive v podstate na lekárskych fakultách e, vôbec. ako veď sa pozrie na tú stravu v, v nemocniciach, veď ľudia fotky dávajú na Facebook, veď ako ja sa priznam, že možno by som tam aj umrel. <laughs> akože od podvýžive, myslíš, že? že by si to <laughs> ako, ako, ako reálne? Ako, ako, ako urobiš personalizovanú medicínu, keď ty máš predpísané a lekár, lekár je, je povinný mm. robiť tu ten zlatý štandard? Ako on ti bude personalizovať? Ako on ti môže striedať jednotlivé lieky, ale stále požije plus minus rovnaké? Len iný výrobca? Je to také, že akože sa to bije v podstate. Že máš tá per per personalizovanú by... medicínu na jednej strane a na druhej strane to, čo nazývajú, že medicína založená na dôkazoch, ale po anglické to, že evidence-based medicine. A to evidence nemôže sa dôkazy, môže to byť ako... Niečo ako štatistika by sme povedali, že medicína založená no, na, na štatistike. Že to je potom tam také, že väčšine zabera toto, alebo má toľko a toľko percent a, a to je ale opak tej personalizovanosti. No. No. Takže, takže toľko. Tak ďakujem teda pekne za... A ja ďakujem za pozvanie. Chcem za, popriať za... všetkým poslucháčom príjemné sviatky a... Aby to mali tie sviatky v zmysle toho, že nech vytvárajú veľké porozumenie, lebo každý je strojca toho porozumenia. Aj, aj. môžu si dať predsa vzatie do nového roka, aby prevzali zodpovednosť za svoj život. To by vlastníkov. bolo skvelé. <laughs> to by bolo skvelé. A na rozdiel od ostatných novoročných predsa so vzatie to aj dodržať. <laughs> Dobre, tak ďakujem pekne, Andrej. Ja Pe pekné Vianoce, teda šťastné vykročenie do Nového roka aj tebe ďakujem. a aj všetkým našim poslucháčom. A ak som dobre pozeral, tak myslím, že 4. januára sa budeme počuť opäť, takže do skorého počutia a všetko dobre zatiaľ.